سہباب الاکلہ تلاویہ بیا وای صلی اللہ علیہ وسلم زاد المعاد کہ حافظ ابن قیم رحمہ اللہ دغه شان ناس تم نه کړي دا کہ لازم څنګه ناس دې توي تر عبد نور لبا وای لکه تکمیلہ کی محمد تقی عثمان ذکر کړي دي چې بعض بعد علماو نه داسې ناس دې جواز ذکر کړي نو مسله کې د علماو اختلاف دی علامہ تقی سیفوی په شرح د مسلم شریف کې دغه شان معثر اواد او جهیزه اور او لمه خیال ترسی اور 600 عام علماء وي چې تربوع الناس توبم ضرورت یې یا ني یاخد دا سوي چې دا یو خپل عام دی وی بلا اوشتوي یا دا بوله باندې سړې کی ني او بلې ویچتای یا دې اکاوي یا دې خپل پر سر سړې کی او دې تربوع الناس ته کی باقي علماء منه فرمایله دا باقي جواز قائله صلی الله بسم الله الرحمن الرحیم باب استحباب الاكل بثلاث اصوابع بعض د په بیان د دی کې چې مستح د خوراک په و ګتو بان په در و کول دا مستحب دی په دا مصللم و لماو ذ کړی دا که کله سلوور مې او پنمې وتې له راشي نو پینا نه دی په چې کله دریګوتې کافی کېږي نو مستحق دادي چې په و ګوتو د خوراککوشي بعضې او پاتو کې بعضې ش داتی چېقدرېګوت نه شي ړي. نراغیده پارا سلوورو ماو بنزما غوتا استعمالول داتول درستی و استهباب ال عقل اسوابعی او بیان د دې چې مستحب دي سټل لګوتو کلا سوخري دغوتي سټل وکراهتی مسحها قبل لاقها او مکروه دي داغه مسح کول په سټولیا او پر او کپڑے باندې قبل لاقهها مخفز سټول لاغینا <تصفح> سنت طریق اندازه جلمبه وګتيو سټه لاغینا پس بیا که پس صفاکه واستحاب لاقه القسعه او مستحب دي سټل لقاصه یعنی کم پليټ او کم لوخي کې سخره نو دور اندازي سراواش او شيخه صفاکه دا سنت طریق ده واخذ اللقمه التي هو مستحب دي راغسل لنړي هغه چې د وور یو اړی د نوګورې نو ننت طرقه هغیر نه سفا م پایو کې او غ به وي اقلې ها د هغې خوړل جواز د او جواز د مکوو د هغې بعد الله ې ف د ساټو نه به س د سفااکوونه سعد پر سعد دی ته وي پهې مټې سفا کې قدم په قدمې سفا کې غیر یعنی تا بدن تیسی سارا نوڑای پره وطاو صفا دیکا او داغین آغا خار ماری تیل لرشول نبیاب آغا استعمال ہے دی باپ کی در تدہ ذکر کری عن ابن اباس رضی اللہ تعالی عنہما تابداللہ ابن اباس رضی اللہ تعالی عنہما نا روایت تے دے فرمائی چی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائی لی اذا اکلا احدکم تعامن کل چخری و پتاسک تعامن فلا یمسح اسوابعہو نو دی د نه اچ کوي ګوتې خپل حتىته یا عاقه سر دی چ سټی د لرا او یو لاقه یا پهل چاو سټي پهې ک داسې لکهات د اوغ سر ک کوئښځ او خاونديکر ککي نوکه بل مثال پهطور خاون د بي ګوتی سټلی او د خاون یا بچو دوا دی نوګوتې او سټلی ددي د کې دا ما یا عاقها په خپل و سټي او یو یا په ولچا باندې او سټی متفق علیه ده دغه ته سټل دا مستقل سنت دي او ای ده موجوده دورته باو ذکر کړی دي چې یو سټلو کې داسې برکات پراته دي چې هغه د صحت د فار ډیر فائدې ناوځیکه الله حبیب چې کوم خبره ذکر کړي دا ناوګه کې دنیوي سور فائدې یې پاګلې زنی و خلق راسی او زنی وښ نه راسی متفق علیه داریم امام بخاری او امام مسلم رحمهم الله ده حدیث ذکر کړی ده کا ابن مالک رضی الله عنه روایت ده قال یې فرمایي ره ته رسول الله صلی الله علیه وسلم ما کتلې ور رسول الله صلی الله علیه وسلم یا کولو چې خراکی کولو په صلاه ثواب یې اپ درې غوت باندې درې غوتې دا دی دا غټه غتا ور سره او دا, دا درمیانه غتا په دې درې غوتو باندې الله حبیب صلی الله وسلم خراب کولو فاذا فرغ قال چې الله حبیب یعنی د دوام خوراك فارغ شونو لائقها سیدالکائنات غوثی مبارکی اوسټ دی رواه مسلم د دې حدیث روایت کوله دی امام مسلم رحم الله علماء وکړي سټولو طریقې امدارا درته غوتونه خوراکو کی لړو بدا درمیانا غوت اوسټه بیا ور پسی بیا دا کټه یعنی د سټولو مسنونه طریقې دا ده چون کویدا پتوام کډه را کړه شیوه تو عام چورین نو دا درمیانا غوت ډېره پتوام کډه نړم بيدا سټل بیا ور قصیدا بلاو بيدا غټکو ته وان جابر رضی الله عنه بجابر رضی الله عنه روایت چ رسول الله صلی الله علیه وسلم امر حکم فرمایلی و بلا عقل اصوابعی پسټو د ګتو وصحفتی او پسټو د غفیالی او دلوخ لاحبی فرمایلی انکم بشکتا شیلات درو نتا سلبته نشتا في اي تعامكم البركه چې پکمو کمیو د تعام ستا سو کې خیر او برکت ده کې دې شي هغه تاجب په لټه او لوږه کې کم پری خو دې نه سټ لږه ټول پاږي او کې دې شي ټول تعام دیو خو ډره برکت اواتي چې کم گوته سرن لفته وي نوي تاسو لپاره نیشتا چې پکمو یو د تعام ستا سو کې خیر او برکت ده رواه مسلمن د دې حدیث روایت کړه امام مصیب رحمہ الله وان هو د جابر رضی الله عنه روایت شي رسول الله صلی الله علیه وسلم قال اذا وقات لقمت احدكم كل شي پریوزی نوی دی استادو لاسونو نوی پری وتا فلیا خذها نرا وادی لی فلیمت نو لری دی کی ماکانه به ح من ازن اگر چی په دیوانه دکم خاورماورن خاورماور به لگی دی نادی تلجوری سندی ولیا کنها و دی خری ولا یداها او اوعاد شیطان تنبری ولما ذلك شیطان تد پر حضور مقصد ده یا هو شیطان د غفري نه جغلې پرې نه دي چې دا غېټې نه سلارد نشي او غوړ نشي دا معنا ده کې دې شي غبرکت پدې کېو نو کتانور خورلو ده برکت هغه کته پرې وته او دینه خورا رضا شول کې شیطان نشي پرې ولا يم صحیده او ندی صفا کوي لاس پلبل من دیلې او په کپڑے والے حتا يل عاقص او تر دې چړمبه کوتي وسټي فنه لا يدري بیشک دې چې د تطنښتا فیی توعامی الحبرکا چې دې د پکم ضوام کې خیر او برکت ده نو دې دا اوسټی اغه نه پس دې بیا گوته چې کوي رواه مسلمان دې حدیث روایت ذکر کړی دی امام مسلم رحمه الله صلی الله حضرت جابر رضی الله عنه له روایت ده ان رسول الله صلی الله علیه وسلم قال چه رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم فرمایلی دی ان الشیطان نبی شک شیطان یحضر احدکم حاضر یود تاسو تا عند كل شیء فنز ده هر یو شی من شانی د کارو ند دی هر کار کې ده حاضر چهره انسان د دینې کینا او د دینه بی دینې طرف ته واړی حتا یحضره تردي چې حاضريږي ورته دا شیطان اند توامي د توام پړو په وخت فیذا سقطت لقمه احدکم کل جبري وزي نوړي دیو د تاسو نه نذا الله حبيب سنت دازي فل ياخذها دی دي فل يميت ماكان بها نلري دي کیا جيفي په ديوانه من ازن د سخاور ماور را ثم لياكلها و يذكريه ولا یا دا او نهدي پریزی دپه د شطان ف دا پاارغه کله چې فارخ شي و په تاسو کې د توام نه نفا یا لاپ ااس به اهګوتې لا يیدري ځکه دله پتهشته في ې تو عامې البرقو چې پهم یو تو عام دکې دې شی برکت آغو چې کوم دېږو ته سرن حته نو ګټو نه شټلې نو د خیر او برکت نه محروم پاتې شو رواه مسلمن د دې حدیث روایت ذکر کړلې امام مسلم رحمه الله وانا انس رضی الله عنه انس رضی الله عنه روایت دې فرمایې کانو رسول الله صلی الله علیه و سلم او رسول الله صلی الله علیه و سلم کلتو ځعام چې کله به ځعام خړونو لاق اصوابعه و ثلاث سټلی ګې درې وړه که مدرو ګمانې چې قاک کولو ناو سټلی وقال او فرمایلی دي دا څقطت لکمتو هدي کو کله چ غورزیږي نوړي دی ستاسوفل یا اخه نوراوادي ديولمت انحل عذااو دی نه غ خاې ماري لري کې ولیاکل های خوې وله یا ولا حالهشیتان اوشیطان او دی نه پریي وه اماه او مونږمت د الله بی غکم فرمایل ان الناس لو دا چې موږ د خسرټو او سبا کو د کاطا وقال او فرمایلی دی انکم لا تدرونا بیشک تاسو چې تاسو لپاره د هیڅ اي تعامکم البرکا چې په کم یو تعام د تاسو کې سری خیر او برکت دی رواهو مسلمن د دې حدیث روایت نکر کړل دی امام مسلم رحمه الله د دې جنګو د سنت بالا دا کیې سره کم نه کم تعام پلوخ کیږي چې لچکل کم نہ کم وینو د لوفی د صفاقې دو سنت بادا کی په ویری طریق او کده وخت نسله د مرډه رواچي نبيا اغمورشی او لوفی صفاقو له سنت نه پاتش وان سعید ابن الحارث د سعید ابن الحارث رضی الله عنه روایت ده انه صحابه جابر رضی الله عنه او را سعید ابن الحارث دا حارث نو دا صحابه او تابعینو کې مراغله دباره هغه خلقنه ته پوښتنه وکړه چې بازه وایي هر حارث نوم خدای شیطان نه دا ما تاسو شریف کې بعد دویم جن کې راشه چې ا دې رشتيني په نومونو ته حارث نوم دی انه وصاله جابرن د ته پوښتنه وکړه د جابر رضی الله عنه ان لزوئ په بارد او دس کولو کې مم ما مسه النار دا هغه شینه چې هغه لمس کیوري یعنی په ور پوښی اے شہر اسلام کې دا حکم وو چې کم شی وب پور پوخ شو نه دا نه پس به او د ضروری خدا حکم بیا منسوخ شوهلې فقال لا ندينا او د سنيشت د وی او د سنيشت کنا وای به شک او مونږ زمان النبي صلی الله علیه وسلم په زمانه د نبی علیہ السلام کې لا نجدو مث لذالک الطعام چې مونږ بنوموند من داسې تعام الا قلیل مگر لک چونکه د غربت زمانہ و نو پکجرو په تیار تو عام ب گزاره کیدا اغه تو عام ب ډیر کم او چکوور پخې لکهغه روټۍ شانو ور سې ژوند نشول وای مونږ به نموندو داتې تو عام مگر لک فایدان نو وجدنا او کله چې مونږ نو مونږ نو لم یکلنا منا دیلو مونږ د فار طولی او مالوننو چې پاغه مریدا عام نفسلا سنا چقوله الا کفنا مگر زموندا تهلی و سواعدنا او سهوادوناو زمونږ وَأَقْدَامُنَا مټې اقددامون زمونږ کتهه لاته به غړ م ک نه دصی طلیوانې بهمون په غړ کلل مټې پهمون پې غړی کې په خوب به مراښ کلل او ثم بوللی بیا بهمونږ مشککولو والله او او موږه با دسنو کولو روواحل بخاري و دې هدي سرې اییت کړ د ایمام بخاري د مه الله ت اللههدي حالت په باب دې په بیان د ډېر والی د لاسونو کې پتوام باندې د تو طعام کې لاسونه ډېر شین او برکات پکې دي ان ابي هريره رضي الله عنه ده حضرت ابو هريره رضي الله تعالی عنه نن روایت ده دې فرمایي چې رسول الله صلى الله عليه واله وسلم فرمایلی دي توعام تو توام د دوو کسانو کافي السلاسا دا دریو ته کافی کی او توام الصلاستي او توام د دریو کسانو کدی گزارو کی او درمیان روی طریقې سره فراق کی کافی کیږي کی الاربع سلور اتا متفقن علی او حدیث دا مقصد به او توام دی او دو کسان په مړیږي نو کدی لګ لګ داسی کمهو کی نو دریم قسم مور سره مورشي او دی و دی بادت کولو د غرځې دو را غرځې دو قابل شي د دریو کثانو ته عام دې نو کدی لګه گزارو کی نسلورم بم متفق علیه عادی کی ترغیب دې دیتا دی دی چې هر سره دې نور سکه چې د خپل خراق دې ته عام ندیم د بل انسان بل مسلمان برحو متفق علیه وان جابیر رضي الله عنه نجابر رضی الله عنه روایت دې فرمای سمعت رسول الله صلی الله علیه وسلم یقول ماوریدلی دید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نا یقولو چه فرمائی لی تو عامل د یو کس یوکس یکفل اسنین کافی کی گی دوو تا و تو عامل اسنین و تو عامد دوو کسانو یکفل اربعہ کافی کی گی سلورتا و تو عامل د تے کسانو اے دورا تو عامد چه سلور کسان پی خمڑی نو کچلی دی کناعتا و سبر نکاروالی نو یکفل ثمانیہ دا کافی کېږي اتو تا رواه مسلمن د دې حدیث روایت کړی دی امام مسلم رحم الله باب او ادب الشرب باب دې په بیان د ادب د کې یو شېس کې رواه ادب او طریقې اسلامي سره و استهباب التنفس سلاسن او مستحب د ساغ استل لري پیری ای یو ځل یې وبس کې ندخلین جدا کا او صاد لوخین بار والا بیا پې خوله دا د ب د کا نه او په دریم زل ځان مور کا آخر کې به ساالی استحبا تنفې یعنی مستحب د سا غتلل س صندې پې خوښارې جل د لو نهباړ و کرا حتې تنفو لنا او دا چې مقرروه د سا غتلل په کې و استحاب ادارهې لنا او دا مستحب د ګرزون د لوخې على العمانېفلائمان خی طرف ته لوخی طرف بعد المبتدی پس دو هغه شروع کون کړه هی شروع کون کی لریور کړه لوخی طرف له لوخی طرف له به لوخدت سکا غرذل بیا خی طرف له بیا سه نمبر پر نمبر باندې نو مسنونه طریقہ دا ده رضی الله تعالی عنه دا انس رضی الله عنه روایت ده چې رسول الله صلی الله علیه وسلم کانه تنفس فی الشراب ساب اغسطا فی شراب پوبوس کرو کی سلاسندر فیلی متفقن علی یعنی یتنفس خارج لنا یعنی ساب اغسطا دلوخینا اڑخ لبارتا لوخی بیدخ لینا اللہ روکو اغی نفس بے ساب اغسطا وعن عبداللہ ابن اباسن رضی اللہ عنہما کال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم ویڈا اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی دی لا تشربوا واحدا کل مګوي په یو ځل کا شربل په شان د سکل پشان دسکل دوخ او چې خلک دي نو ترغې پورته کینې چې مور شوی نی او په غفله کې خودو کې سا اخلی اخلي ولا کې نشربو مسنا و ثلاثا و ایسکل کوي پدوه ساګانو یا پدرو سا هه پدوهم جايز دي خو پدرو به تر دي دغه لفظ امره غله یو للي لوکه بخولر کې په بیا یا عقله کو بیا او به تر درې پیریدا وسمو او بسم الله وای را ان تم شريف کله چې تاسو څه کوی شکاک کوی څه شيسکي او او الله حمد وای اذا انتم رفعتو چې کله تاسو یعنی غلوخه پورته کوي او فارغ شي دغه رد سکاک په ابتدا بسم الله او په اخر کې هغه مسنون الحمدلله وین احمد واچرا رواه ترمذی یو وقال حدیث حسن صلی الله وان ابي قتاده رضی الله تعالی عنہ ده حضرت ابي قتاده رضی الله تعالی عنہ نوی روایت ته ان صل اللہ علیہ نبی صلی الله علیه وسلم دای فرمایي چې نبی عليه الصلاۃ والسلام نهه من فرمایله دا ایو تنفس فی الاناء دا چ سا دی واه استی په لوخه کې اے خو له سره دی لوخه نیولې او بس کې او صاحب اګه کې اخلي نو د دینه حضور پاک صلی الله علیه وسلم مانا فرماي لیدا متفقون علیه یعنی یو تنفس فی نفس لینا معنا حدیث سوا چې سا واغ استی شی په نفس لوخه کې اے لوخه له سره نیولې او پکې سالي ناغي غن فیدی علماء ذکر کړی دي وای کلا دخلې هغه بدوی پدی کیږي او بل ته نکرک کوي او کلا دیو دخلې غجراتین پکیږي ناغلو خپاګی باندې غندشي د حضور پاک صلی الله علیه وسلم د دینه مانا فرمایلی او دا خبر من د باز خلق داسي چاري چولې پکی ور کوي د دارو سوره روایت غزراشی چا جدا مسله راځان چولې پکی نه ور ځکه پکې ورکول دا په شریعت کې مننه دي باقي خلګ دا سي یو ت سبزي او ترکاری دا غوړه د نو غړشي د لږې پکېونه ورته نو حضور پاک صلى الله عليه وسلم د دینه باندې فرمایي چې وان ان سندان رضى الله عنه روایت چې رسول الله صلى الله عليه واله و اوتی اوتیه به له بلې اراوړې شلو ورته شود قد شیبه بمایت چې هغه ګډوډ کړی شود او ونه ما ولي کلی و دا چې حضور پاک صلی الله علیه وسلم شو دو کې و لګیو وو عاشول نبیه اسکل نو یې د سکل د پارا پکې لګیو وبګډول پدې نیت سنت طریقه دا او د رسول د پارا پکې واشول حرام دی او ګډو دي دا کله الله حبی فرمایلی من غشنا فليس مننا چا چې موږ سره ګډو نو او ټګیو کنو دا زمو نه نه دا فاروق اعظم رضی الله ان مبارک راغلی او دا د اغی جلالی یا کاسته پېتې کړي او چا په کې وګړکړي ټول ورته واره دې ته وې تعذير او خليفه لاره اختیار وي چې سړې غډو نو غډ ورشه هرڅه چا ټول ولاځه او حضور پاک صلى الله عليه وسلم کله کچ په يمس کې لري او کلی په همس کې لري خلق د کچو په نفرت کوي چې قام مخيردي کې دا نقصان دي حضور پاک صلى الله عليه وسلم او کله را سي چې غې باندې مزګونو د هغې د پااسه به او غواچولی غ زګونه به قرارار شل او الله حب صل الله وسلم استعمال کړي او کمو خبرو تجر الله حبیب تعلیمات رسی او ته کو خلکو تجربات نرسې او بله بړ را وړ ش ورته شوده خ د شي به به معین چې باغې کې اوبه ګړی وړی کې شو وان عرااب او د الله د حبيب طرف دیی بابانډ چې ناستو ه ساارېې ابو بکر نه ر اللهان. او گست طرف ته سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ و ناسد فشربت اللہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم داغین اسکل او سمعات والعرابیہ بے گانڈچی دور کر وقال اوی فرمائل الائیمن فالائیمن خی طرف او خی طرف و ردی کدام کله اکلم اگست طرف تا دلوی مرتبی سکناز لیکن ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ و نلوی مرتبہ اوګست خي طرف لويو معمولي ناشتي ومتمنه سنت الهي باندې چلون دیور کړې شول او ابو بکر صدیق رضی الله عنه نمبر داوینه پسرا متفقون عليه نو یو خدای چې شاس شهر اړو او مشرس کول نو دې طرف نه لاغې شوو کوي دا مستقيل سنت دي جناب نبي كريم صلى الله عليه وسلم متفقون عليه او نو شيبه هي هولې ضاغې سرګډ او بور سرګډ وړډ شي وان سهل بن سعد رضی الله د صالح بن سعد رضی الله عنه روایت ده رسول الله صلی الله علیه و سلم رسول الله صلی الله علیه و سلم اوتیه به شرابه اراونیشوی ورته اوبدسکول او پیاله د اوبو ورته راوډې شو فاشرب منحو ده الله حبیب داغین اوس کلی وای یمینه او ښی طرف ته تي یو نوجوان ناز صدل ابن باسر رضی الله عنه معصوم وای يسار히 اشیاخ او ګس طرف فقال للغلام وردورا محبتو دماشمان ومداللہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم وداللہ حبیب غلام تاوی ویتا ازنو لی تمال اجازت کے انو اعتیہ هاولائی جنی مشرانو لے ورکم حق خستان انکہ خی طرف لتے او دیگست طرف لدي نو کدہ حق پل اجازت سوکو کی نو سیدہ ویتی اجازت کے جنی لورکم فقال الغلام نو غلام لا واللہ وینا زمان د قربان استاد जुटे ریویو زمو ام چبل چاله ورک داد ماشومان پزنو کې ملا دمر محوت چوله الله والله وینا زمادي قسم ودا الله پزات عليا لا وسرو بنسوي بي منك احدن وروا له نور کوم په خولي برحي زماسرد تا نه یوتم زمایي صدا استاد जुटे مبارک دي او زمو ام چبل چاله ورک فتل له رسول الله صلى الله عليه وسلم په دا اللہ حبیب اغلوخ ہے دو بوز کلو دا اغا پلاس کی کیو متفقن علیہ قولو تلہو اے ودعہو کی خدا لوخ ہے وہادا الغلام ہوا ابن عباس رضی اللہ عنہما ویدہ غلام چی دمرو خیار و دور قابلو دا سی تبرکات پی جندر دا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما وصل اللہ قاہت الشرب من فمل قربتی باب د په بایان دري کې چې مکرو هدي او بسکل د خولی و مشکه نهوي او دې غونې نور سی زونهوي لکهلوټه کوزه ده نو د هغی باې بهښله نه کې دی چې غ اووس کې ځکه کله پاغې کې سمار لړه او زههریله شووي ستیلی میلی وي او د سړی مې ته وردن نه شي نقصان ورته میلا شي و بیان ان هو بایان ددي خبرې چ نه کراهو تنځ چه دا کراحت تنزیحی دے لا حرامن یعنی دا خبرہ حرامن دا اے کل نا کل وی کسڑے دا سی خلو لگئی نجائز دی خوادت دی دا نجوڑائی لکہ پڑی کی دا دا نقصانات تھی پڑی کی دا دا نقصانات تھی لکہ رسط داغی ذکر کہو عن ابی سید الخدری رضی الله عنہ دا ابو سید خدری رضی اللہ عنہ نا روایت تے قال فرمائی نها رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم ویمنا فرمائیلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن اختناس الاسقیت دخلو راتاولو دذی مشکننا اید آئی خود سرمنی خلیچی تی راتاو کی خلیلہ او پکیو بس کی یعنی ان تکسر افواہوها دا چی دا سی راتاو دی کلیشی خلید دی ویشربو منها او داغین دی اس کلیشی خد دی نه منه فرمایلي خد اي توي نهي شفقتن او دي توي نهي تنزيحي نوکه چاوس کي دي خدا کي دي نه کي چي د مشک نه د کوزي نه د لوټي باندې خل له لګي بلکي سلوفي کي دي راچي او پاي کي دا نقصانات دي چي او خدا نه چکلاغي کي سر زهريره شي وي ستي له انسان مريته لاړ شي متفقون عليه وا نبي دا بوحره رضی الله عنه اون روایت ته قال فرمایي دي نه ها رسول الله صلى الله عليه وسلم منه فرمایله رسول الله صلى الله عليه وسلم اي شربا من في السقا ذاچي وبديوس کليشي دا غفله ده مشنه او القرب سقا ده قربت يومانا يعني ده مشخه او باغ تخله کې دي او غینو بس کې ده دينه حضور پاک الله عليه منه فرمایله متفق علیه وان کبشه بنت ثابت ده امه ثابت کا وش بنت ثابت چداخور ود حسان ابن ثابت رضی الله عنهما قالت دا بی بی فرمای دخل علیا راذنشه اوما باندې رسول الله صلی الله علیه وسلم فاشریبا من فی قربۃ نسکلی ودخلی دی او مشنہ معلقۃ شغر ازوند قائمن بولاړه وردا حدیث یاد لري روس برازی و ردی پاس اللہ سم یو خوبو پا ولار اسکلی بلی پا مشک بانی مبارک اخلا لگو لی عام عادت داده چې په ولار او بوس کلو نمنا راغلی ہو که کله نا کل ضرورت ہو نو په ولارم اجازت ده لکه د سیده نشتا یا که کینین و زیده سی گنده ده چه جامو ده پلیتی دو خطر را دا مسئله در تروس را روانه و اینم کوور تنویر علیہ السلام را د نشو یو مشک را ژوندو دوبو دام در تخی چې حضور پاک صلی الله علیه وسلم بکه وبس کړي باج خلک وی تازه وباو تازه وبو تازه وبو حافظ ابن قیم رحم الله کتاب التیف دغات العلماء کی ذکر کړي چې د حضور پاک صلی الله علیه وسلم سیرت شامله خلانی د فراق په صحیح طریقه پوئې ګنه نبی رسول الله باغه وبس کړي چې په مشک کې ویش پته راغور مشک وبو را لګی یو خدا نب کل ختم شي ده یخ شي او بکر کي چې دا ګړی منګ او مټ ډام په منزلی د مشکل تازهو صلی دله وسلم کم استعمال کي کوم او بو چې بشپت یارهه په او مشر راون وي نو د هوواگانی و دی او طرف نه یو خو پهې اوبه یافېږ د مشر تو پیدا کولی شي که نو دا دسېحت د پاارهل د ور نهکه مشکنی دا منګ ګړی د مشونې کار کوي په ولاه کلیوي ف ور دا دسهاحاب می نو فتو إلا فيها وإذرا بات دم أغزي دخل لي لغولد حضور باص الله صمتا فقط اتوها نو دغ د مشك أغي سم کټخاو تبرک نظام سرکې خو چې دواړو جهان د سردار شونی مبارکی او لاړ مبارکی او خلم مبارک د دې سره لګي دلي چې توي تبرک به آثار الانبیا عليهم الصلاه والسلام نو أغي د ځان پر سنباله ساتلا رواه ترمذی و وقال حدیث حسن صحیح وَإنَّمَا اللہ اللہ و مع قطعد او مص رحمت الله لويدي پرکه د غسا ل تفاه ما او ځ افې رسول الله صل الله سرم چې دا محفظ او ساتی غضې د خولی لګدو د رسول الله الله سرم ته تبرکهې او په تبررک حاصل کې تهونه او دا او سات د عام استعمال نه استعمال نور استعمالو کې جې د پاسه وورڅکل نه لکې وه د هی وای ګورہ مخکی حدیث کې منر اعلی چې د مشدق لین ابو بنسکی او د دې کې په خپل الله حبیب صلی الله علیه وسلم سکلی دی. وی دا حدیث محمول له بیان جواز ول حدیثان سابقان او غړونبني احاديث له بیان الافضل والاکمل دफार د بیان د افزل او د اکمل له افزل او غره دادی د مشدق لین او ابو مسکا د مشدق لین او ابو مسکا او کتل ضرورت وینو جایزم دی واللہ اعلم اللہ وایخ پوری او صلی اللہ علیہ داو کراہت النفخ في الشراب دا په بیان د دې کې چې مکروه ده په وال فی شراب یعنی د سکلو دوبو په وخت کې پاې کې پکهوال دا راګي په دې خلک چیس کی نو هغه ګرمي وی د سړولو د پال ورته پکه ورکه لږ پکې ورکول ناروا دي بلکې صبر او انتظار دې کوي چې یو شي پخپلات د ابو سعید خدری رضی الله عنه روایت ده چې نبی عليه الصلاه والسلام نهى عن النفخ في الشراب منه فرمایله دا دپکو والو نه په شراب باغس کول دوبوک دسکلو وړي لوبا یې کې ووسړې فکې نو وای فقال رجل نو فرمایلی یو سړی او صحابي القضا تو اراها في الاناء هغه خسنې مسنې چې کله سړې ويني پلوخي کې نو الله حبيب هغه سره وسکه کله پوغو کې حسنې نو دعوت څنګه لری کاله احرقها وې دغه بوتوي ته حسنې به مرسلته شي خو بوکي بنور کې یا په سپاښې ته سړې لور کې ه د سبي فرما اننی لاوامن نفس زهو خو په یو سا مړیږم نه اوقربان تاسوایي چې پهلوخې کې سا بهنالیو په کې به نو قاله د الله حبي ورتهوي ف ااب القهاي عنفی کا لري کو دا پیاله لوحدوبو په دغه وختې دکلی د سا اخله په دو مصبه مړږي که په دو مې په مړی رواه ترمیزي وه قاله هدي س حسون صحیو وان ابن عباس رضی اللہ عنہما دعبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما نا روایت تین چی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نا حامنا فرمائے للا این یتنفص فی الانائے چی سا دی واغستیشی پلوخی کیا و یونفخ فیہی یا دی پکی پکی ہوا ہے نگو رضی اللہ وقی اوشین غوڑ لڑکی اون با پکی نوارکی دی گئی پا خبر پان او یونفخ فیہی یا پکی پدی کیو والش نمو یو عالم مناقبی دی نمو یو استاد یعدول غسر ناس یو غوړه ترکاری ولا خان کله ویولو خیلک بیا د اغینا سرورو بلل ارولا په ماولې راکه په اسانه غوړ مرتي درته پکې ویاله دور چې سیدول کائنات منه فرمایلی دی پکې بنورګینه ما هم پاسانه پکې ور کړو نو د پکې نه الله د سنتو له حاصل رواه ترمزی یو وقاله حدیث حسن صحیحن باب بیان جواز الشرب قائما وبيان ان الاكمل وافضل الشرب قاعدا وہی باب ده په بیان ده کی چې جایز دی سکل په ولاړم دوبو خو بیان ده دی چې اكمل او افضل سکل دی بناستا هي دا عذر د وجنه کله نا کله په ولاړ یو شی دی اوس نو جایز دی قاعده پیر جوړه دي وجنه کله مثلا معلومه اي بعض خلک هميشه عادتن په ولاړ دي سړي او څوک چاپ ولار اسکو نوغه کفر لرا ساي ورته وي حرام كار ديو کو نو پدين کې نه افراث پکار دي نه تفريط پک نه با مې کې نه با حد نه ديات کې پوالان باندې کلا نه کلا بناور ضرورت جاي دي عادت به نه جوړي دې عبارت کې چې سم روايات نه کړو سر روااد نه داغه دغه مقصد ده فيه حديث او کبا شاه السابق پدې کې وي حديث د کبا شر رضی الله انهار مخکثير جنبی رسول سلام د دې پکور تراغلو او دا غي پکور کې مشک او په ولاړ ته وبوس کړي حدیث لته شو کنه او هغه صحابيه را پاتې را حکم دی چې د حضور پاک صلی الله علیه وسلم مبارک لګي دلیوا نو غځه د مشنه د مشنه سرمن پره کا او تبرکه نظام سره سنبال کړي ده عبد الله ابن عباس رضی الله عنهما نے روایت ته قال لري فرمای وي شقیۃ النبی صلی الله علیه وسلم من زمزمہ مرالا حبیبہ نے وبس کولې وې د زمزمہ فاشار با نویس کلی و هو قائم او دا اللہ حبیب و لارو متفقن علیه احلی <coughs> علمو لیکلی چه دا زمزم دا او با او لیل اللہ حبیب پا و لارو اس کلی اگر دی کم آم خلق دا سیوی چه دا دیل ضروری گرنی نولماو لیکلی دا زمزم او با پا و لار اس کل پا اتفاق سر جائزی خو آیا دید پار احتمام کو لادریدل مستحب دیگنا نو د جمهور مفتاویي قول لاله چودري دلورت مستحب دی وګور بعد خلک چې دا تکلفات کوي چې حاجيان راشي او د زمزمور کوي دی ولخا مخه پاسي دا یو ضروری غني نو دا په سیدلورت مستحب دی کیچا په ولاره او نو جیز دي او ظهور پاس الله تعالی صلی الله علیه په ولاره اسکلې نو بعد وایي دا غلطه کې زیدا سيو چې د ناسینو او د زمزمور باندې په ولاره دی او دا په ولاره ولې دی وایي په ولاره سره او به ډیر اسکی پناځ عمر نشه سکله او د زمزمو بو کې مقصد دا لري چې شمر سړیس کلي شینو په ماړه دی اوس کې شمر چې سړیس کلي شینو په ماړه دی اوس کې او عامه وب علماء او لمو کې اوسه ته با موي په ډېر اتفاق ده چې دا ولان او بو په ولاره سره اوسکل عام عادت ګرځول دې دی سره ډېری بيمارۍ راځي په بدن کې متفقون علیه وعن عن زاهر ابن صبر صبر رضی الله عنه انا زاهر بن صبر رضی اللہ عنہ نے روایت سے قالے فرمائی atha aliun radiyallahu anhu raghle wali radiyallahu anhu babar rahba yani pa kufa ki babar rahba daze fashariba qayman nubi pa wala uske liye wa qala bhi farmaya ali radiyallahu anni raaitu rasulullah sallallahu alaihi فعلا چه دا سیکړو کما رې ته مونږ نه لکه ځشي مولې دم فال ته ما وکړ الله حبيب يم کته له وځ په ولاړ وبس کلیوي نوزک من دا جائز دي رس روایت بدل ذکر کوي پایا کې من راغلي را دا نهي کراهت تنزیه دي توي رواه البخاري د دې حديث روایت ذکر کړي دي امام بخاري رحمه الله او صلى الله عليه ابن عمر رضی الله عنهما دا حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہمانا روایت تے قال دے فرمائی کننا او منگا على عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فر زبانی دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ناکولو نا منگ بفراکولو ونہنو نمش او منگ بطلو راتلو ونشربو منگ بابسکلی ونہنو قیامن او منگو لارو تاہر تاگورا مکی تیرو کلنا کلا دس عزر دوجنا ک سړے پتلو راتلو په ولاډ وروټي وو نو جواز کدر لېشتا او کاله نا کلا د سوزر د وجنا يا بلا وز رکھا کل له نا کله شهادتینه جوړه نو په ولاډ او بس کل جايزي رواه ترمزي يو وقاله حديث حسن صحيح وانم ابن شوي بن نوي ان جديح نام بن نوي ان جديح رضي الله عنه روایت کې قالا اے فرمای را رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم مال اللہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کتلو یا شرب قایما چ غیب او بس کلی کلا پ ولالا و قاعدن او کلا وی پ ناسمان اس کلی رواه ترمزیو وقال حدیثن حسنن صحیح قول داخل داخل شہادتس نه جوړه دا غی بارک دا روایت دې او درس روایتو کې من راغلی مداوی چې مې شبو سره پ ولالا سکاک او خراک نه کئ انس رضی اللہ عنہ روایت ہے عن النبي صلى الله عليه وسلم کہ نبی علیہ السلام نے روایت نقل کی کہ انه نہ اللہ حبیب منع فرمائے لہ ا الرجل قائما جی ا د اس کیوبے یا سڑے پولا قال قتاده ولید حضرت امام قتاده رحمہ اللہ فقلنا لانس بن مغان انس رضی اللہ عنہ تو فل اكلوا نخراث پولا سنگے قال ذلك اشر دا خدا دے چکل پا ولاڑا دے و اخبصو او دا خو د غینم ډیر ناکاره دی چې کل اسکاک په ولاړه درست نه دی تو او د غ هم زیات خبیز کار دی اشر اشروه اخو یعنی پهخوراراک په ولاړه کوول دا خو ډیر بدترین دوه اخو ډیر خز کار دی روا مسلمنو ویوایت الله پات کې راغلیدي چې نه نهوي صل الله عليه وصلله. د دې لهو زمير امام مسلم رحم الله ترحم چې نبی عليه السلام زجر عن الشرب قائما ورټنه کړه دا منې کړه د سکلون په ولاړه وان ابي هريره رضی الله عنه د ابو هريره رضی الله عنه نو روایت ده علي وسلم فرمایلي لا يشربن احد منكم قائما قام خانه دې سکیه او د تاسونه او په ولاله فمن نسیا چان او چانه چیر شو فل یستق ندی دې پرې سخه حکم راغله خو بیا هم د نهی کراهت فل یستق فمن نسیا د چانه چیر شو او د په ولاله اسکر فل یستق نبی آد داقه کی رواه هو باب استحباب قول نساق القوم اخرهم شوربا باب دې په بیان د دې چې مستحب دي چې شی دي اغه سکون کې په قوم باندې په آخر د دې کې د سکلو په اعتبار یعنی سره ویش کوي دوبه لدې دې ټول کې اخر کې د دا او سنت طریقه دا عن ابي قتاده رضی الله عنه داغو قتاده دا رضی الله عنه نریوایت سے ان النبي صلی اللہ علیہ وسلم قال و ان الله حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرمایلی دی, دی سا خلق قوم اخرهم سکون کے په او قوم باندې و فاخر د دوی کی وی یعنی شربن د سکونو په اعتبار رسوک چا باندې سے شیش کای نو مستحب دادا چلی دی, دی وسکی اخر کی دی وسکی رواه تلمیزی او اصل کی اللہ دا و جدا دادا الله الحبیب یو تعلیم ته خیر او برکات و نه دک ورکل یو سړی وي جناش په حل کو سوشه سکه هغوم میزان دا هر سلام او دا هر سره برکات ختمي او چکل یو سړی کی دور هرس نشي شه دی وي په تقزیمون کو تقسیمو کو پاتې جووبت سما کو پاتې نشو نه بس کم نو دکی د زړه سهار نو الله وخیر او برکت را ولي هرس پکې نشي رواه ترمزي يو وقاله حديثن حسنن صحیحون صلی الله وې باب د بیان د جواز د سکلو کې من جميع الاوانيه طاهر د ټول لوخو پاکه هر پاک لوخي کې فراق پول درسته او غیر الذهبې دا علاوه د سرو زرو نه یو د سپینو زرو نه اې د سرو زرو سپینو زرو لوخو کې فراق کول نارینه او زنانه ټول د حرام ذنا نه سراوس فينذر د کالو پتور استعمالو له شيخو فراق پکینه شیوله وجوازل القرع او دام جي ذکر عادت وي چې د اوبو د فاسه خلکه دي لکه نهر لراکه ته شي او خلپ کې دي بغیر د او د لاسونه سکي یو حدیث کې د دې راغلی امر اغله د رسو ذکر کو علماو لیکلي هغه کراهت تنبیه عام عادت دینوی ہوکاله ناکاله دا سوبس کول لکه چینه وایيږي او تاپه خلکه هوا نهر وایيږي او تاپه خلکه خو دې تا اوي بغیر د لاسونه اسکی بغیر د سپیالی او د ګلاس نه اسکی او کر عسته وي وهو الشرب بالفم وی, وی داس کله دی په خله سرا مینا النهر د نهر نه و غیره او د غیر نهر نه بغیر عناین بغیر د لوفه نه ولا یدن او بغیر د لاس وتحریم استعمال حنائ الزهب والفضه او دات حرام, دا حرام دي استعمال د لو خو د سرو زرو والفضه یو د سپینو زرو فشرب پسکار کی والاقل او طخراق کی وتطهارته او په باکوالی کی کیا سره د سرو سپینو زرو لټه جوړ کی او غی او د سونه کینو دا حرام وسائر وجوه الاستعمال او ټول وجوه د استعمال لکه کچا زان له د سرو زرو زران جو لوخه جوړ کړي بازي زمینو کې د دس سرو دسمینو زرو لوخه وی پاغه کې اثر دا داټول له دا استعمال او جو هاتې او داټول حرامونه رواي ان ان رضی الله تعالی عنه دانس رضی الله تعالی عنه نن روایت ته قال له فرمای وي حضرات الصلاه را حاضر شو وقته مذ فقام نودري ذل من كان قريبا ذا سوق چون نزديك اور والي له اهليه فلا دل او د سونو و وبقي قوم او باقي پاتشي قوم چې دای کورونه ديزينو او دوبو وګو انتظامم نو فوتي يا رسول الرسول الله صلى الله عليه وسلم اراوړې شو رسول الله صلى الله عليه وسلم تا بمخذ وبمن حجارت يوبيال چې د گټه نه جوړا گټه تراشه لهوا او اغا پیالا دا غیره د ووش کول یو پیاله جوړه 파스와 ګورل مهزبو 파스와 ګورل مهزبو نو وی وڑاشوا اغه پیاله نه دورلوې نو دمر وڑوا وڑاشوا اغه پیاله ایخ سو تفیه تفکرو تدې خبره نه چې فرح او کلاو دي شپاغه کې لاس مبارک دي جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم فتوزع القوم كل ح الله حبي و غتلهدهوبو لا سونه کېخ او خلکو راض د سونه کوي فظ القوم كل هم نا تول قو د او دا غورده صه کرا د لاح د من ن را س د ج رو شو او د په دغه مباره کو هوبان د سنو د صحابړ لشان قاللو کم انا سر رضی اللہ عنہ تدویتا سسمروي قال 80 و زیاده ویتیا کا سان و سر پات اور یہ بی پیالی کی دم رو اللہ اللہ الحبیب د گتو مبارک د کی حدود برکت د وج ل ډیر کی چتیاو کا سان و کی و د سکسر پات متخپن علی ها هذه روایت البخاری دا روایت د بخاری شریف دی و فی روایت لہ و مسلم فی او روایت دی امام بخاری کی او امام مسلم رحمه الله کی دا سی دی ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا بی اناء مماء ان الله حبیب روغتی او لوخ د او فوتی بی قدح نو رونی ش ورتا بی قدح ال رحراہ یو یالا رحراہ اے رحراہ غیلوئی کی دا غی خلہ اور ترولے شفیح شوم مم ما او باغی کی لغون تے سشیو د وګونه فوض وع اسوابعه فی نو کی خودی گوت مبارک حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پری پیار کی قال انا سنا نس رضی اللہ عنہ فجعلت نذ شروشم انظر الى الماج ما کتل بوتا يمب من بین اسوابعه چدا سراوتی د منز د گوتو د جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لیکن وہ پرشکت او داغه او صحابه کرام استعمال کړی دی او داغه کلی دی او دصفه کړه فخزر تومان توزع نو یما اندازاو لګو لداه چا چې او دسی کول ما بینه سبین لا سمانی وې دا او یا او نواله ترتیه پورې کسانو او دسوکو او دی وی پیالی او غوور تر بلالامین کافی او دغه خیر او برکت په څو اچور دغه رال چې د غټي لوخ هي یغه او داس کا باز د غټو نه کوزي جوړی وان عبد الله ابن عبد الله بن زید رضی اللہ عنہ روایت سے قال علیہ فرمایا ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ ایم منت نبی رحم السلام راغلو او زمون کورته تشریف راوڑ فاحرجنا له ماء ان موږ ورتراست وی وګو فی تورم من سفر فی تورم من سفر تور اصل کې پیاله توي بهو پیاله کی چې هغه پیتهلو فتح و از حبیب داغین او دست کرو نو گورا د زیدو وی دا پیتلو وی دا غصب نیوی نو داسې سی او ناو دست کو لغای استمالول جایز دی دا حبیب او دستو فرمایلو رواح البخاری اصفرو بزم و یجوزو او کسرا زیر و هو نخای پیتلو تا وی زیدو تا وطور اختیالی او دا پتا سره دیل مسکنجی دا پاس دو تک وان جا برین نخلا وردن خڑی باندې نام سوارونه ما صاحب الله راہ رسول الله صلی الله وسلم فرمایل ان کا ما حضرت اسی وګوي ات هاذه اللیلہ اشپاے تې رکړې وی داتی سنت فایو مشک دراګه حضور پاک الله تعالی ته غو به استعمالو چې په مشک به شپته او دا وي مشو منګې شو مټ شو به دي کی چې وب شپته رکیو خو یخیش زم پدی کې هوا لګي او پا دی کدا سی مسامون دی هوام دن نا کی گی او د دی نا سروزی نا دی سراغ جراسیم ٹھول ختم شنو دا اللہ حبیب دا سی او با استعمال ہو لی او ایو ایو ایلا کچریتا سرانین و ایلا کراعنا منبپن نهربان خلا مبارک کی دو بو بوز کراعوی خلیکی خدوتا اروہ البخاریو اشن اشنو القربا مشکتوئی نگر دا حدیث صحیح حدیث دے په ابن ماجه حدیث کې منع راغلي نو حدیث کې چې لري صحیح شي کنا نو اهل علم دې کې چې هغه منع هدي ته وکړه حته او مکروه تنزیهی دی لوي چې سره جواز دې مکی دی وی کې چې نه الا نه باید زمیدار داسي کوي لا شنو ما شنو په کار غندای او ته کې نهه بس نه هر د پاته فلکی دی مدا جید دې الا کرا نه البخاری وان حوزه فرضي الله عنه تہوے فرض یہ اللہ نے انہں روایت سے کہ نبی علیہ الصلات والسلام نہانا من یمنی کری وان الحریری و الذیباج تذوار یو ما نانا دریخمو د کپڑو دا مگر دی پلو گوری دریخمو د پار حرام دی زناناو د پار دستی او دیو سڑی وے کہ س ضرورت وی نذور د سلو رو گو تو مر استعمالو لےش سلو رو گو تو مر استعمالو لےش و او مانی کړیو د اسکاک نه پلو خو د سرو اسپینوزورو کې کړي کې زنانو او سلیټ شامل دي زنانو تم د سرو د اسپینوزورو پلو خو کې فراق اسکل حرامه قال هي لهم فی الدنيا ویدالو فی دې کافیرو د پارا په پا دنیا کې وهي لکم فی الاخره او دا به تاسو د پارا وی په اخرت هم ابل حدیث ابو معیط نوم می سلام رضی الله عنه ان روایت سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی دی \|_{الذی یشرب اا کثیغ اور ابسکی اور دت کا خیزونس کی فیا نیت الفزہ پلو خودسپی نظرو کی انما یجرجر فی بطنی نار جہنمہ ورجرجرای د جودی توئی کله سره ابسکی لو دسی د گٹ اغاواز را اوخ کمو پاو ابسکلو لیدلی نا چی ابسکی بالکل غل غل کای دا غری نو یو جرجلو دیتا وائی کم سا چې د پیلو زرو پا لوخو کې بز کی نو دے سکئی یو جرجلو فی بطنی ہی نار جہنم دے وردن نکوی پا خیٹا کی اورد جہنم متفقن علیہ وفی روایت اللہ مسلم پر روایت اللہ مسلم شریف کرا اگلی ان اللہ بے شکاہ کسی آکولو چی خوراک کئی او یشربو یاسکاک کئی فیانیت الفضت والظہب لو خو دپینو د سرو زرو کې فی لو یوا کې دا چې من شې به في ن من ظه چا چې ککوو کو دلو د سرو ضرروونه او فزت ې یا د سپ ضرروونه فین له یو جررو من جن لمه نود وردن نه کوي په فټه کې اوور د جهن له الله کتاب اللباس دا کتاب د په غیان د لاس او د جامو کې باب استحباب السعوب الابیزی باب دے پا بیان دے دے کہ چھ مستحب دی سپین جامع ایلے چھ سپین جامع نارین استعمالی نداورت مستحب دی او حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اگر چھ ہر کس مرنگوال جامع استعمال کری دی خود سپین جامع تعریفی فرمائے لی و جواز ال او ده ده باب کدابه آنم ده چه جایز ده سر جامعه او ده آغی بارا که انشاءاللہ رو سو تفصیل ذکر کرو چه باز علماء خود ناری نو د پار خالص ده سر رنگ ده جواز قائلم دی او باز علماء و لیکلی چه باز روایاتو که چون که ده سر رنگ خالص نمنا را غلی نو ایکم روایاتو کې چې ده سر جامعه د الله حبیب استعمال کری نو آغی نموراد دادی چه پده که سر تارو لګباې جاه داې وي چې هغه په سرو تارونو او دغې نه لاور سره پهنوو رنګونو مشتلو وال اخور یوشنی جامې دا جیزی دي وال س د طورې وجوازې ږ او جواز دې جامو من ختنین چې دا د معلوچ نووي وکتتانې او د فبلین نهوي شن د ویختتو نه جوې وي د ویختو نه جوړ بی وي وصف هند وڑاینہ جوړی وی و غیره او د دین علاوه الا الحریر مگر رحمنا نارینا بر رحمنه استعماله قال الله تعالی فرمایلی دی الله تعالی چویلی یا بنی آدم اے اولاد د حضرت آدم علیه السلام قد انزلنا علیکم لباسا بیشک ار نازل کړه د منہ پتا څو لباس نو د انغل نظریه کې پمانه د خلق پیدا کری دی مونگتا سو دا پارا جامعه و دا جامعه دا پیدایشنه پا انزلنا سر تابیروں کو زک باران دا برن وری او دا غباران سبب دا جامعه دی چید آغی نا کسما کسیم پیدا کی او دا آغی نا خلق جامعه جوڑے یواری سو آتی کم چیدا جامعه پا ٹیویز تاسو بدنونه نا وریشن او دا دا د دا زینت دی واللباس التقوى وجامد فرزګاری ذلک خیر دا وردی او لباس التقوا دې ته وي چې جامید شریعت مطابق وي لکه د ناری نه لپاره شریعت کی لباس څنګه یو یوزنانو د لپاره په شریعت کې لباس څنګه نو دغ شان جامو ته وي لباس التقوا bale جامې وی خو هغه د شریعت مطابق نی او د به هي په طریقې نو ته لباس التقوا نه جامید تقویٰ اگڑی ری خورا دی او بازی دیکلی لباس التقویٰ نمورا تخوف الہی لی لکدب ظاہر بدن زینت دے جامی نبادن زینت دے خوف الہی وقال تعالیٰ و فرمائیلی دی اللہ تعالیٰ چلویر وجعل لکم سرابیل پیدا کری دی الله تاسو دپارا سرابیل جامی تقی کم الحر یا غتا صبح بچوې د ګرمای نه و او نور جامع الله رب العزت پیدا کړی دي ثقیقکم باثکم چې بچ سادی تاسو لرا په وخت د جام تاسو کې غزغري وان ابن عباس رضی الله عنهما عبد الله ابن عباس رضی الله عنهما نروایت ته چې رسول الله صلی الله علیه وسلم قال فرمایلی دي البسو من سیابکم البیا البیاظ او غون د جاموستا سونه سپینې ف من خیرسی یاد خطاب ختاب د ناری نهوت دا د د غوره جاموستا سونه و کفیو في هم او کفن ورکوی کوئ په کې یعنی یعنی دموړی کفن د پارمم به احته دا د چې سپینې دیوي ور کفن د نور رنګونم درسته لکه جاې نور رنګنم درستې خو سپینې غه دي دغه پریمانه غندګي پهلې دي مخكاري اخيرن توبم په زرخكاري نو د موز د پارخي صفا سوتري رواه ابو داود او تيرميزي رحمهم الله وقاله امام تيرميزي فرمایلي دي حديث حسنن صحيحنا وان سمور رضي الله عنه د سمور رضي الله عنه نور روایتې ده فرمایي چې رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمایلي يلبسو البياض اغندي تاسوس په نيجامې فانها اطہر واطیب ویدہ ډېری پاکیزه او صفای وقفینو فیها موتافکم او کفن کوي په کې خپل مرداګار رواه النسائیو دې حدیث روایت کړ نیمام نسائی رحم الله والحاکمو امام حاکم رحم الله وقالا امام حاکم وی حدیث صحیحون وان برار رضی الله عنه نبرار الله عنه روایت دې فرمایي ویکان رسول الله صلی الله علیه وسلم مربوعن اللہ الحبیب صلی الله علیه وسلم مقدر میانو نہو بینتہاد دنګو او نه د اغی قد وړو کې او بلکی درمیانا قد واره ولقد رایتہ بیشک ما کتلو نبی علیہ السلام فی حلت حمرا فیو جوڑی سری کے مارئ تو یو شی قدت چر احسن من حدر خالص اللہ حدیث یہ کہ غرض ہمراز سری جوڑی ذکر راغله بعض اهل علم د دې د جواز قائل دي او په بعض نور ډېر روايات کي د دین امر راغله نو حافظ ابن قیم رحم الله ازاد المعاد کی ذکر کړی چې یو طرف له سری جامع او کپڑے د استعمال ذکر راغله او زني طرف له احادیث د ممانات دي وره کوم حدیث کې چې منه راغلی نوغ خالص چې ټولی سر رنگ وناری نه بین استعماله او دااکم کې چې جواز د نوغ داسې وي چې پاغې کې لکه سره او پهې نور لګ د اومال لو کورئ که نه دی سری سرې لکیم دي او ور سره نورې دي نو دادی ته یعنی د هغه سرو لکیرو پ ې واروي هللت همراه او دغشان حافظ ابن حجر رحم زی ک کړي. چون کې روایتو کې ممانات راغلي دي د خالص سرنګ او دی حدیث کې جواز دي د دوانو حدیث په منځ کې تدقیق داري چې کم کې مننه نو خالص سرنګ بار ناري نه استعمالي او کوم کې چې جواز راغلي نو هغه کې بدات وی چې بل رنگم دي او سرا وسري لکريم دي متفقون عليه و ان ابي جهفا رضی الله عنه ڈابی جو حیفا وحب ابن عبداللہ رضی اللہ عنہونا روایت تے قال فرمائی دے چرئیتن نبی صلی اللہ علیہ وسلم اما کتلیو نبی علیہ السلام بمکہ تا پمکی مکرمی کی وہو بالعبدوحی او دا اللہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم یعنی پا غابتوح وعدی کیوں عبدوح خوڑتو خوڑ, خوڑ کیوں فی قبت اللہو حمراء پا یو خیمی کی چرای د پارا وسرا من عدم یعنی د سری شرمنی لا اے د سری شرمنی خیمه وا حضور پاک صلی الله علیه وسلم ته جوړه شکړی شو او باغی کله الله حبیب وای موقته فخرج بلال بلال رضی الله نو روته بی وضو ایه فاو دس دو فبود او دس د نبی رحم السلام سره ور وضو چکل دی وا او باندې فتح زبر شي نو او دس و صبح ته او چې کله عزوشي واه ما نه زمشن بیا او دس لوي بلال رضی الله عنہ کې خادم خاص او الله رضی دی په قسمت کې رغب الحبيب خدمت وکړو نو د دا او د صبح راويستو فمن نازهن ونائل اے دا الله حبيب چې وکلا او دس سکول او د صحابه کرام واجب محبت نو دا او د صبح او ابو بدر صحابو دیو بل سردا سیو چې اول نبی زار واندې او هغه تبرکن استعمالو نه د دیو جنواز کافر راغلی وسله هودي بیا کی او هغه مسلمانانو ته کته له الله حبيب ته کته چې کله الله حبيب او د سکولو نو ان قریب و چې داس په ووغه صحابه او بل سره جنگ کړي و تبرکان با استعمالو نه بای صحابه الله صلی الله علیه و رسول صلی الله علیه او کچا له بنره سيدي نه داغه بل صحابي پلو الله لاس وی او الله حبيب الله دې مبارک دي ټکلي صحابو ورتلا سنني ولي ناغه کافر راغه مکه مکرمه کې نور ته وي وي ماد ډېر ملک نو سفر کې دی او بادشاہان مې کټري او دای ریهیت مې قتل هما د حضور پاک صلی الله وسلم دې مرګرغون ته شان د شان ریکته او تاسو داسې مکه وې دې د عمرې او دې نه بندوي ما دوی په مين نازهن وانايل فبين نازهن وانايل نازهن دې و اي باز يا غدبل دالاس لنواله حاصلولو و نايلين او بازي ته سلګو يو به حاصل شي ځکه ګر صحابه او داس کول دي یعنی استعمال شوه او به لګي وي نو وي و نايلين چاته او بوره سي دي او نازي هغيله وي او سساس کی ماته ورسيدل فخرج النبي صلى الله عليه وسلم ان الله حبيبي صلى الله عليه وسلم دخیمه روت و, و عليه خلته الحمراء اور اللہ الحبیب د پاسه سره جوړاوه کا انی ان ورو صحابی وای دا واقعیا چیزه ذکر کای تب اووی گنی چیزه غورم اله بیازه ساخه سپنوالی د پاندود نویره اسلام دک الله مبارک و نبی اسلام بره ترلو نو پڑھنی مبارک به سرکن دی تب اووی چیزه غورم سپنوالی د پاندو مبارک ده وتا فتوظع ان الله حبیب او دسو فرمایله و اذنا بلال ای ابی الله عن کو فجعلت اتبع فاهها هنا وهنا و هي ذشوروشو چې داسې قسمه غخلد هغه دې طرف لاو دې طرف تا یعنی حي على الصلاه و حي على الفلاح کی خي او غس طرف لکتل یقول يمينا او غس على الصلاه على الفلاح ثم عليه غنزا جان یا وا امسا او نېزه پس مکه کې خخکړې شو د سوتري نه پاره د امام مخې د دورې څخه کار وی چې مخې له سپنه تیری فتقدمه د الله حبيب روان دې ش فصلا نو آګه یې زور ته مخې له سوترا وا او مزیکول یمرو بینه یده القلب والحمار او تیریدل الله د حبيب مخې تا یعنی سپیم تیریدل والحمار او قرونم دل او لا یمنه دي سې ورو یعنی د مزنا منکو لکو متفقن علیه الغنزا بفتح النون و انه والعکاز دا په منزلی د دو وړي نيزي غونتی وي همساوي اې د باج همسا سر کسی وي 13 غ شه غونډینه ورته مخه لو دروله د سوتریه فاره وصلی الله تعالی رفاعت الثیمی رضی الله عنه دا وی رمسا تیمی رضی الله عنہو نا روایت تے دا مشہور صحابی لے او د جہاد سرے وی بی انتہامی نوا او دا سوال به کولو چی الہ العالمین ما تداسے د شهادت مرگ را نصیب کی چی دا جوندی خلق دا غی تمناو کی نو کلچ صحابہ اکرام رضوان الله تعالیٰ علیہ مجمعین کابل فتحکولو نو ایر روانو سجستان علاقے فتح کا نو تټو نشبه تہجد کوله وللاته جړل نو ساری لخت روان شو د خطو نشبه شو ګیره کړی وا نو د باندې خوف کا او مجاهدینو ته مرګ لري په تاونه لګی چې موږ نه نو دشمن په د او دوی دو منتو نو دا صحابي دشمنانو زبحه کو او په دي رفاعت تیمی رضی اللہ عنہ تشہادت میں لاؤ لگا قال فرمائی دے رئیتو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و ایما کتلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و علیہ ثوبان اخدوران او دا اللہ د حبیب د پاسد و جامی وشنی لنگ مبارک ام شنو او قمیس مبارک ام شنو اگولا دا در تخیج اس پینی جامیم دا اللہ حبیب استعمال کری او دا سجامم استعمال کلي چيکي سر رنگو او تک ايشني جامم د الله حبيب استعمال کړيدي رواه ابو داوود وترميزي او بي سنادن صحيح هي وان جابرن د جابر رضي الله عنه نن روايت ده ان رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل ويدا الله حبيب صلى الله عليه وسلم را د نشو يوم فتح مکه تا بارز د فتح مکه ما متون سو او د الله د حویب د سر مبارک د پاسه تور پټکې او یو رواد کرام راغلی د الله حب کله رادن نه کېدو نو جنګې ټوپی په سروه او دا چې کله مک و کرممهفته شوه نو بیا چون کې د ج دغه حالات ختم شوي نو د الله حب تور پټکې وا او را نه شو او کس کې مرګ پټکې چېوي نو علماء لیکلي دي بس دا مستحب دي یاني پټکه مستحب دي مستحب ها عمل ته وای چې داغه پکولو کې ثواب وی او په نکولو کې ګنا نه دي دې وجنه کئ او ک مقتديان دي لوک پدې نیت پټکه استعمال لې چې دا الله د حبيب صلی الله علیه وسلم طریقا و نو دا مستحب دي وکې <Syukye> یو سره یو شه د خپل حد نه ورته لري لکه بعضي عوامو ذهن کې دای چې امام پټکې نیواله نماز ورپسې نه کوي نو, نو سفرز نرے، سواجب نرے. دا خو صرف فرض نه ده س واجب نه ده یدي وژن علماء لکلی هر شی چې او قوم د خپل مرتبې نه سي واکینو داغه نه بنت جوشي بعضي شيخان او د بعضي عوامو نافو هد طریقه دا چې امام پټکې نیواله ورپسې مز نه کوي او بعضي امامانو طریقه دا جوړ کړې پټکې نه پر سره نه په خراب نو چکله موس کوي نو پټکه پسر کی به مهراب کی کی دا فقیدان نو بل طریقه یني دمره یو شی لازم کړه دی جن علماء ولي کلي چې کمزه کی یو مستحب خل کو د فرض درجه رسول نو د خل کو د نظری جوړول د پارا کا غیبه عمل ترک شې درست خبره و اوس د باز خل کو نزیه چټوپۍ کی میهمان موز نه کوي نو داسې خل کو دی چې امامان په ټوپو کې موجود شي چې دا غد ناپوه هې دا قیدله کبازه ناپوهه مذ ذ سره نه کوي هغه چا په سړي راغ د دې یو شې د خپل مرتبه نه پرټکړي تور پټکي برق پټکي سپين پټکي هر قسمه پټکي چې وی نو دا د الله حبيب صلى الله عليه وسلم استعمال کړي رواه مستمل وانوي سعيد عامر ابن حريث رضی الله عنه دابي سعيد امر ابن حريث رضی الله عنه ن روایت ته قال له کا کان انظرو تب چې چیزو گورم الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رسول الله صلی الله علیہ وسلم تا والیه امامتن سوداو داللہ دا حبیب دا پاس سر مبارک د پاسه پٹکےو تور رنگ والا کد ارخا تو رفےہا بین کتفےہی او نبی رسلام دا غیر شملی دو گوپ و منس کی رازو اندکڑیو وراحل علم لکلی که پٹکے دی طرف لیو که کدي طرف لی سوی شملہ ندام درست دا شاہ طرف لمد اللہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کری و دغو مردہ و ایدا شملی با دنیمی ملانا آپا لکینا لکا رست و براشی ارسی کی اسبالوی لکا لنگ و پرتک دن آرینہ دی گیٹو نکتہی ندانا روا دے کمیس کا چاپا سراخکیشی ندانا روا دے سادر کا چاپا سراخکیشی ندانا روا دے درنگی دا دی پتکی شملہ و ایدا بد ملا دی نیمی پوری دنی می نه وکه اپاله کو نو باز اهل علم وکړي چې دا په استعمال کې راځي ارواح مسلمن د دې حدیث روایت کړ د امام مسلم رحم الله وفی روایت لہو په روایت, روایت د مسلم شریف کې راغلي ان رسول الله صلی الله علیه وسلم نبی رحم السلام خطبه بن ناس خلکو له خطبه فرمایله و عليه امامت الصوداء او د سر مبارک د پاسه یې څور پټکې و رضی الله تعالی عنها توم المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا روایت طے قالت دی فرمای کفنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کفن ور کڑش د دواڑو جہانو سردار تا فی ثلاثۃ سوابن قدری او چاموک بی دین چسک رنگ والے او سہولیتن میمن کی یوزیو چغیت سہول بیو دانا اغذی جوړی وی او وی دا دا وی من کرسو یعنی دا دا مالو جو جامی وی لیسا فیہا قمیسن پائے کی قمیسنو ولا عمامتو نونپک پٹکے ہو اسم دا مسلمان نارینا کفن دری جامی وی لکہ دا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کفن مبارک دری جامی وی متفقن علیہ دا حدیث امام بخاری و امام مسلم رحم اللہ ذکر کرے السحولیتو ویفتح دسین او زما و زمحا زمن پتی سیدہ او زمد حادا او سینو هر دواره مهمهلتين ديته وي چې په نقطه نیوي په کوم حروف ويدا سیاب جامیدی تون سبو اله سهوله د دین نسبت کې د شی او دا سهول قريهتم باليمن په یمن کې یو کليو باغې کې بډا کپڑے جوړې دی او قرشف القتن مالوشه توي او عن ها راشي مين رضی الله عنها روایت ته قالت بيبي فرمایي خارج رسول الله صلی الله وسلم ذات غدات الله حبيب فرات یوزل وعليه مرتون الله حبيب باندې مرتون سادرو مرحلن پاغی ده ده کی جاویش کل جوړو رحل کی جاویت و اوخ باندې اقم کی جاوچ کی داغی شکل په جوړو او من شعر الاسودا دا دتور ویختو نو نو غره الله حبيب دا څه استعمال کړي د تورو ویختو نه جوړو او پاږې باندې د اوخ د کیجاوي شکلونه جوړو تروا همسته من د دې حديثه شروعات کړ امام مسلم رحم الله المرت و وی وکسر المیم وهو کسا ان دا ساده تا وای والوال مرحل فهای محمل سر هو الذی داغل و فيه سوره لبل چې په دې کې شکل وی داغه کیجاوي د دا اوخ وهي الاقوار اوږې ته اغیتہ اقوارم وای یعنی رحلت اقوارم وای وانل مغیره ابن شعبہ ده مغیره ابن شعبہ رضی اللہ عنہ روایت تے قال فرمایا کہ انتما رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زد رسول صلی اللہ علیہ وسلم سرو او دا غزوہ تبوک واقعہ دا دا سید البشر اخرنے سفر او او د دین پس هغه د دار فانی نه دار بقاتا ارحلت فرمایا لغے ووجد الله حبيب سرمزا مزات ليلتين يوشفا في مسيره دا غیب سفر فقال لي ماته فرمائل اماكم او وبدر سنشتقل تنام ما واو فنزل راحلته فالله حبيب دخل لشو ليل نرا کو شو فمشا كذا حاجت تلاو حتا توارا تردي چپټ شو في سواد الليل بطياره شپه ندير لار ثم جاء يار الله حبيب راغ او غي اور دس کولو ما ور فأفرغت فا عليه من الاضاءه نو ما و بو رچولې غیتې د دې لوخې نه فخسلوجه نو مه مبارکی وې او پورا ادرس وکواله جوبته دل الله حبيب باندې یو چوغوا او یو کوټو من سوفين د وړې فلم يستطيع ان يخرج زرعه دل الله حبيب طاقتونه لرلو چې دا غې نه دامتې روباسي من حاضر دینا حتى اخرجهما من اسفل الجباء لاصونه مبارک رويستن د لاندې د جپې را هې کله لسونې تنګوي نو په داسې طریقې ته لاس نروزي د الله حبيب صلی الله علیه وسلم لکه څنګه کې کوټ په داسې طریقې ته لاس رويست کم طرف نه چې لاس ور د نکه پاغه طرف د لاس مبارک رويست فغسل زرایعید الله حبيب لاسون او منزل و ما صحاب راسي او ما کا خپل سر مبارک ثم اهويت بیاما ما ارادو کا لن ځخفی چې د الله د حویب د مبارک کفونه موی اوباسممو چولیوي ف قاله د الله حوی به فرمانته اوما پری زهبا سما فین یت خللته همما دوه حرت ما دا دواړه کو ته وردن نه کړی وي په داسې حال کې چخپې مباره کې پاکیوي او او دس دسمیو د مسافر به درې رض یو دری شپې په موضوع وانې م کووي دا اوباسمه وَمَسَحَ عَلَيْهِ مَا ﷲ حبیب د دې دوار مووجوده پاسم مسح او فرمایله متفقن علیہ وفي روایتن فی روایت کدا سر اغلی دا اللہ پا حبیب بانی یو جببا و علیہ جُبَّةٌ شامیَّۃٌ د ﷲ حبیب پانی یو جُبہ وا او اغہ د شام جوړا او زویقۃ الكمین د اگی لستونی تنګ نو ورن نواتن کو خو بیات لاس پدی طریقہ نو شوراवते وفي روایتن فی روایت, روایت کراغلی چن د ہذه القضیہ دا وا خیا خان فی غزوه تبوک دا په غزوه تبوک کې وا صلی الله تعالی اب استهباب باب نے بیان د دې کې چې قمیص اچول دا مستحب دی او حضور پاک صلی الله علیه و آله و سلم ته په لباس کې قمیص عن ام سلمہ رضی الله تعالی عنها د ام المؤمنین ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا روایت ته دا فرمای وی کان احض فیابه وی ډیر محبوب الجامونا ال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم ته القمیص قمیص اونا مولکلی وی زمون د پښتنو د ملک دا قمیصونه د سنت طریقې سره ډیر موافق یو خبره دا قمیصونه د گیټونه برای بل دا اللہ دا حبیب غارب عمدہ سی سینے طرف لوا نو قمیس پا جامو که دا اللہ حبیب تا دیرخو خو اروہو ابو داود و ترمیزی و دا حدیث امام ابو داود ذکر کرده امام ترمیزی وقال حدیث حسن او فرمایلی دي چې دا حدیث حسن در جکره باب صفت طول القمیس وای ای باب دا فبیان دا صفت دا اگدوالی دا قمیس کی چه قمیس با سور اگدوی والکم مه او دا غي لستونی بسومره وکدي ول ازار او لنګ بسوري او ترکمی بای وتوارف ال امامہ پټکې والے نو دا غي غپلشکي بسور افرزي وتحریم اسبال شئ او دی بارہ کې دا باب دې چې حرام دې اسبال دې یوشي دې دی دینا اے پټکی اول چې دا اندازې له سيواش نو دام حرام دې نو کمېسک دې ګټونه کته شې دام حرام دې لنګ کېږي ټونه د نارینه کتشي نو دا حرام ده علا خویر الای ه وای کچری دا په طریقې کې د تکبر وی نو حرام ده وکراهتی هی من غیر خویلا او مکروه تحریمی ده کچری اوس نارینه لنګ او پرتوغو کمیز د گیټونه کتنه خود تکبر د وجہ نه نه عادت جوړ کړي ده عن اسما بنت یزید الانصاری دا اسما بنت یزید الانصاری رضی اللہ عنہ نا روایت قالت دا بی بی فرمائی رضی اللہ تعالی عنہ ویکانکم کمیس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم او لستونی دا کمیس مبارک دا رسول الله صلی الله علیہ وسلم الى الرسغ تردی پور پوری دیدے پوری, پوری دا اللہ دا حبیب لستونیو رو اح ابو داوود و ترمذی وقال حدیث حسن او با د روایتو کدام ثابت دي چې د حضور پاک صلی الله علیه وسلم د لستونې د لاس د دګو دور اندازې پورې کاری دن نو دور اندازې پورې لستونې جناب نبی قریب صلی الله علیه وسلم استعمال کړې او کده دینه سیواشی چې بلکل یعنی ګوتی پکې پټي دي بیا دا بناروا او پېشبال کې راځي نو د دې پورې او دلاسو د غتو پوری لسونه جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم استعمال کړي دي وقال حدیث حسن وان ابن عمر رضی الله عنهما عبد ابن عمر رضی الله عنهما روایت ته چې نبی علیہ الصلات والسلام قال فرمایلی من جرثوبه قویلا چا غان پسه لٹکاو کا جامد تکبر د وجره ساده ور پسه ځوانډه لنګ ځوانډه یا باز خلکو کمیس لگا د عربو قورتی بالکل ور پسې راخېش کمیسونه وللم یان ذواللہ یوملقیامه الله به نګوری د تپ نظر د رحمت پر د قیامت والے فقال له ابو بکر فرمایلی جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته ابو بکر رضی اللہ عنہ بیا رسول الله الا رسولا انی زاری یزما دا لنګ نه دې یسترخی کل لاسی کته زونش الا ان اتعهدوا مگر دا تد دي خیال کوم نو بهر برکتم دا الله رسول صلى الله عليه وسلم ورته فرمایل انك لسا ممن يفلو قيلا ویتنی دا اچان چیندا کار د تکبر د وزن کوي ته تکبر نه پات او اهل علم لکلی که تکبر د وزن وی او ک نوی په شریعت کې حرام ہونا اگر جبا علماء فرق کړي چې تکبر د وجنه حرام دی او چې تکبر ني داغه د وجنه ناروا او مکروه تخریبی دی رواه البخاری او دا حدیث امام بخاری رحم الله ذکر کړی دی وروا مسلم بعده امام مسلم رحم الله بعد روایت دې ذکر کړی وه نبی اوره رضی الله عنه دا ابو هريره رضی الله عنه نور روایت ده چې رسول الله صلی الله علیه وسلم قال فرمایلی دی لا ينظر الله النبغوري الله فنظر درحمت يوم در رحمت یوم القیامت فرز قیامت الی من ها رجاتا جر ازاره چاغه خپل لنګ د گیټو نه کته کړه بث ورن د وجید تکبر لا متفقون علی د ابو هریر رضی الله عنه روایت ده چې نبی رحمه السلام قال فرمایلی ما اسفل من الکعب اغا چلان دیوی د گیټو نه د نارینه مینه مینه د لنګو پر ټګنا فف النار نو داب د جهنم ته اور کی رواه البخاری وا نبی زر رضی الله عنه ابو ذر رضی الله عنه نریایت ته ان نبی صلی الله علیه وسلم او د نبی رحم السلام نا دا روایت نه خلک یې قالا الله حبیب فرمایله ثلاثۃ درې کیسه من کِس مې انسانان دي لا یکلہم الله یوم القیامه الله بځوی سره خبره نه کوي پرځه قیامت <متاز> ولا ینظر الیهم وان بغور دوی ته په نظر د رحمت ولا یزکیهم وان بدی د گناهونو نه پاکی ولهم عذاب العلیم او زی دफार به عذاب دتناک قال صاحب وای فقرى اه رسول الله صلی الله علیه وسلم و اذا خبره اولوستاو دوحراو پا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ دری کرتا اے دری پیری ناسے او فرمائلو او دا اللہ دا حبیب خبر خطول الوی شانوالوی کچکل ایو خبر ابا دیر احما ونو اب اے دری پیری مکرر کھا قال ابو ذر نبو ذر رضی اللہ عنہ وئی او فرمایل چه خابو و خسیرو خابو اے دا اللہ حبیبا ناکاما و نامرادش ول او خسیرو و خسارا و تاو دا سوق دی رسول الله علیه ال الله رسول الله صلی الله علیه قال الله حبیبی المسبیل یو خو هغه نارینا چې داغ لنګ او پرتوګ د پیټو نکته دې ته مسبیل وای دې سره یو نارینا خو داغه پرتوګ او لنګ د پیټو نکته سره ګوردام امه ګناډ کمشې چې ګناہی کنه نفس او شیطان په موږ عام کې ولمنان او دې ما سره دې چې چاله سره ورکړل سه سانات بیا زبادنی کوي په ک داې والمنان چې چ سوور کې صسانو کې بیا په قبا کوئ وال منې قصل آته دویم هغه هررسون کې د خپل سامان بلحلی کاذبي د دروو په قسم ی خپل شی د دروغ په قسمو ئ خپل درو قسم کې دی ه سروات کل د ما ممسلم رحم الله وفی رواییت الله په یو روایت کې دا سیمراغ دي چېل مسبل الازارو چسوک لنګ یا برتګ د ګټو نه ککای صلی الله علیه رضی الله عنهما د احاديث عبد الله عمر رضی الله عنهما نریوته قال فرمایي دے الاسبال فی الازار الاسبال کلن کی امرازی اے لنګ دورو پرتګ دورو ګد نه چې د ګټو نه کته او دا حرام کار دی والقمیس او په قمیص کې مرضی هیڅ قمیص د گیټو نه کټړې لکه بعضی عربو ملکونو کې غیر قمیص نه جوړای نو گیټې پکی پټې نو دا په قمیص کے اسبال له حرام ګرځره والعمامہ او په پټکی کې مزبال راضی په پټکی اسبال دادې غیر 파را دا بلیس کې به پریزی نو ای دومره وګدا پر خودل چې د نیمه ملانه اپلې نو دا په اسبال کې راضی منجر رشه انچا چه لدکاو کو یوشه او رائق خوزان پس یوشه کمی سوور پس راخ کےشی پینسی راخ کےشی خوئے لا تکبر دو وجنا نو لم ينظر اللہ علیه یوم القیامہ اللہ بنگوردتا پورز دو قیامت بانے اگر دا سوال دی زہن لنزا دی جدن توجید غرور و تکبر دو وجنا زکر دا پر جمکی منگ تفصیل کرنے ہو چې دا د لنګ او د پرتګ د گیټو نه کته کول د د دې تکبر نه خو دغه مراد چې ابوبکر رضی الله عنه استثناء دې نه شي رواه ابو داود ونه سایو بیسنادین صحیح الله د تمشکای شریف کې 130 دادی جری جابر ابن سلیم رضی الله عنه قال فرمايده ره ترجلن يسدرن نارايي هدي دی. وزمديني منوريت تدخل حاجت د پار راغليو نو مي کتل چې خلک د یوزيب شخص سره جمدي او چې څخه خبره کوي نو ټول منی وې په ماळा خبره عجیب اوکه او لګي او دا نو د مجلس سره او تاسو یو کو چې دا سوک دے نه ویدان الله رسول صلى الله عليه وسلم قال فرمايده ترجلن ماو کته یو عمل کوي خلق داغه پرایا چې خبرو کې لا يقول شيئا نه فرمایي او خبره الا صدره عنه مگر دغه خبره مني او عمل کې قلت من ذا ما وی دا سوق دي چې اره خبره خلق مني او تابیدار ورته ادب سره ناشتي قالو رسول الله صلی الله علیه وسلم لدایاته فرمایل چې دال الله رسول صلی الله علیه وسلم نه او خاتم النبیین ده ته درا خو دے خدا تعالی رسول اسلام نه خبر نه کلت و اجرا لمبا علیک السلام یا رسول الله مرته ماوی په تعالی سلام یا الله رسول دو پیر می وې قال الله حبیب رو لا تقل علیک السلام داسمو عايش علیک السلام علیک السلام تحیۃ الموتہ وداه په زمرد جاهلیت کی په مړو خپل کوزه سلام بچو پره <سرح> زمن دے اسلام طریقہ دا دک مشکا شریف کې حدیث تفصیل مونږو کو چی پجوان دو او پمرد سلام اچولیو شانت طریقہ د ژوندۍ تبهه میں السلام علیکم او بډو تبهه میں السلام علیکم و په خاط اسلام نمخ کې د جاهلیت په زمانہ کې ایوه دا ته سلام اچولوا الیک السلام الیک السلام قلت ما و السلام علیکم و ایما چون کې طریقت د کماو السلام دې پتا بیا ماو فرمایل قلتو انت رسول اللہ ماوی تاسو دا الله رسولی قال انا رسول الله وی آو زد اللہ رسولیم الَّذی الله اللہ اذا اصوابک درر کلچور سیگی تالا ستکلیف بیمار شوئے بل ستکلیف دے فدعوتو او تید رفع اخلاس رو بلے نکشفو عنکا لرکوی بدا تکلیف دے تالا زد آغا زاد دا طرفنا پیغمبریم چه کله تالا تکلیف رسی و تیرو بلی نو دا تکلیف بذر نلری کئی ویزا سوابت آمو سنتی او کله چو رسی گی تا تا یو کال لقا ترولا تا باران نکی گی فداعوتا بو تیرو بلی خورتا جارنو ام بتا حالکا تالا ببو کی رازر غنی او باران بورش ویزا کنتا بی اردن قفر او فلاتن ددوارو یو معنی را کل چیتا پی اوزمکتا زنگل او تا بیابان له را کا او تاان ستالي روکششي په د اوته وله اوباللی او ورته و جاړ نوور د علی کا دا سوورلی به واپس کوي په کاله قتو دا سیوي او فرما قر ما ته سویت او فرما چون ک ن په ت راغلیو او مدنې منورې نه رخېږي دږ دوو انو سردار ته ل ما ته سوسییت فرمایه عد الله الحبيب شان او الله د وہی په ذری چې چال تعلیم ور کوله ضرورت ناز ورته فرمایله ویلات سبن احذر یو وصیت خدای له چې چال کنزله بدرد موایا صحابه په یوه حضرت په د الله الله د حدیث د صحبت برکات او قال له صحابي وای فما سببته بعده حرن ما دینه پس بدرد یو کنزله ندی کړی او ذات تا ولا عبدن غلام او انسانان څخه ولا بعیرن مختم بدردینه دی ویلی ولا شاتنونه ګټتا داکہ الله حبیب رات ویلی چې سست ب بدردینه ویلی ولا تحقرن من المعروف شیان دا بل وصیتو وې سپک مغانا ما مولی مغانا دني کو د کارونو نششه چې دني کای کار داموای چې دا معمولی ده و ان او دا چې ته خبرې کې ضرور سره انته موبهېتونی لې وجه وکه او تا ورته دا مخ یعنی د خوشحاله جوړ کړی او داسې طبسموم کې خندا کې نوداام د نیکونه دی که نور سردر نه کېږي د د مسلمان سره په خوشحاله تندي خبری وکه و نهغای که من معروف او دام د نیکونه دا دی, دی ورخه ازاره کا درب وسییت دا فورتهکه دا هیدي باېې جهځ ککوو فورته کا ازارهکه دا ل دی کیلا نصف ساق د نیمه پانډای پوری نیمه د پکه پټای نیمه سرګند الله حکم نه چاله پارانه رسل زنانو مصرب ور ل ذکر کای زنانا بطوله پانډای او ټول قدم پټی بلکې فقها وکلی کوي زنانا مشک کای او دا غې د پانډای سلور مېسه سرګندې نو موږ نه شوه بیا به إلانه شفا ترنی می پاندای پوره فینا بیتا او که چرته کار کے چرنی می پوره خن شمشتونه فیلل کعبین گیټو پوره وای نو غره خبره پک سره ترنی می پاندای او که سره وې ج دور ان شمشتوله نو دا گیټو و یا ک ویسبال الزار خبردار غانوساتا دلنګو پر تک توګد گیټونه د کته کولونا فانها من المخيل ادا دار پرتګ او لم دګټونه کته کول د تکبر نه دی دا د تکبر نه خبر او ان الله لا يحب المخيل او لا تکبر نه خو خیر و ان امر چریو سره راغی تا تکندلی کوي او عیرک او تا ته غورونه درکای او تا کی عیبن لټای بما اغه یعلم فیکا چې هغه پوریږي پتاکه چې تا کې د عیب شتا او هغه عیب در کې لټای نفلا تعیره بما تعلم فیه تاغه کې عیب مل تا او په غور مور کا او هغه څه چې ته پوریږي پاغی دا ډېر لوی غټ صفات او چې پچا کې راش تا کې عیب شتا سڑے لٹائی. نموخ بیانا سی او یو سره در کې لټای نموه ودا سیو کچاسو نو کاغه کینه به نمون کی په زور بہتان جوړه الله حبیب ورتوی کې او سره ته کنزلی کوي او تا کی او عیب لټای اوغه پتا کی وی او خبردار شه تو هر کی عیبونو لټه ف انما وبال ذلك علیه گنا او سزا د دیب پاغوی او پتا بنی رواه او ابو داوود او ترمذی دا حدیث امام ابو داوود ذکر کړي او دارنگ امام ترمذی ذکر کړي او weedid امام ترمیزی, ترمیزی حدیثن حسنن صحیحون وا نبی هرره رضی الله عنه تابو هرره رضی الله عنه روایت ته قال فرمایله ینه معراجون یصلح فمن دلی کی چیو سڑی مسکول مسبلن ازاره او دا غلنګ او پر سغت گیټو نکټه قال له رسول الله صلی الله علیه وسلم ان الله رسول صلی الله علیه وسلم ورته فرمایل ازحب لار شفا توزع نو د سکه فذهب فتوزع لار او د سکه سمجا بیاغه فقال ازحب فتوزع ویلار شفا د سکه دې د اړتیا فقال له رجلن نو فرمایل نبی رحم السلام ته یا رسول الله ما لك امرته اي توزع 20 شي ویدتالرا چتاورت حکم کو کو چاو دسوکا ثم سكت عنه او بیا ته دل الله حبيب قال الله حبيب ورته انه کان يسلي ویدمسكلو وهو مسبلن ازاره او د لنګو پر ټک د گیټو نکته و و ان اللهله یقبل سوالات رجلولین الله نه قبلوي مو دغه سړی م ب چې داغ, داغ لنګ او پرتو کې ګټی پټیوي نه داسې دي چې مامان دې خبرې خیان نه کوئ د چېمان نه قبلېږې نورپسې به د بل چاسه قبل شي او عوا آو دا ګوره د موز بارم حرام دی او په موزکې کوخواامخباردي داغ الله د حبی اللهسم فیصله ده الله نه قبلوي مو دغه سړي چې ناري نهري. او ده مسبلن یعنی لنگ اوپر توکی دگی ٹونا کتا دے رواحو ابو داود بیسنادن صحیحن على شرط مسلمن دا حدیث امام ابو داود رحم اللہ ذکر کرے پسند دی صحیحہ سارا او دا حدیث دے د امام مسلم رحم الله د شرط مطابق وصل اللہ حطانہ وان قیس ابن بشر التغلیبی دا قیس ابن بشر التغلیبی رحمه اللہ الله تے قال وائد اخبرنی ابی و ایماتم اخبر والد محترم خبر را کردے و کان جلیسن لے اب او ایزما دا والد محترم با کے ناس تو دا مشہور صحابی اب الدردائی رضی اللہ تعالی عنہ سر قال دے فرمائی کانا دے, دے دمشق رجل و یو پا دمشقی رجلن من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم تا اصحابو د نبی علیہ السلام دا مبارک جماعت چې د حضور پاک په پا صحبت باندې الله ورکړي او دا غین بلا واسطې انوارات او خیرونه حاصل کړي یقال له ابن الحمزلیه دی صحابی تب ابن الحمزلیه وینه کېدل وکانا رجلن متوحدن او دا داته او سره چې ځان له اللوتی فخرو او دخل کو سره و نه کناسو قال نما ی جالس سنار دیر کم به چې دخل کو سره و کناسو انما هو صلاه بس دا هغه شغل سو مزو مزبکولو فریضه فرغا او کله چې په دا صحابی م وارد د مزن فارس نو فعل نما هو تسبیح و تکبیر دا به بس الله الله اکبر وي فصیکرکه بلگیا حتايات يا اهله تر دې چې پدې ذکر کار کې وکور ترار شي وی جما علي محترم وی چې موږ د ابو دردار رضی الله عنه یو مرهنا یوزن قومه دغه مبارک صحابي تیر شو و نهنو عندا بدردا موږ د ابو دردار رضی الله عنه صرف وقال له ابو دردار. دردار رضی الله عنه ورته وی چې کلمه تن تن falo نا ولا تدر رکا. په کوم خبر در اړه د حکومت کا نموله به فائدې راوړا صحیح او تعالی تکلیف نه پیرس نا صحابي و درې دو قال وي فرمایل به با رسول الله صلی الله علیه وسلم سریه تا دا خبر و جریده شوره کوي دا الله حبیب یو جماعت د مجاهدین او جهاد تر نه کولو سریه یو ورته بنته ټولي لوي چې څومره ضرورت یا بل الله حبیب و لیکو فقدمت ندغ دلاوا پسره الا فجار جرم منهم لراي او سره د دغه جماعت د صحابه کرامنا فجلسا فلمجلس الذي دوی کی ناس ته فز ها کی يجلس فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم چبای کی رسول الله صلى الله عليه وسلم یعنی کی ناس ته او عذونسیت به فرمایلو دوی تل تکي ناس تو. فقال لرجل الى جنبي نوی یو سړی ته چیرې د په اړه کې ناس وی لا وره اې تنا حینا التقینا وی کچریتا مو لی دېلې کم وخت چې مونږ میلاو شو نه نو مونږ ولعدو او دشمن مونږ او دشمنان خپل کې میلاو شو کې تعال او جهاد فی سبیل الله مکول فهم عل فلان نو حمله کړو فلانی وتعنا او ني سيوالي وا فلانی مسلمان حمله کړو وا او ني زې والے وا فقال له خذها مني وی والدا گزار زمانه اوسه کا الغلام الغفاريو د دیني زي مز اوسه کا ها او جوان نوجوان د بنو غفار قبیله وی كيف ترافي قوله ورته سرنګي د دراوې ناسنګ ونه لك فحر يو کوجه گزار وان الغلام الغفاري او عظیم نوجوان د غفار قبيله فقال ان ذغمردین ورته ما وراه الا قدبت ولا اجره ويزه غمان نکم مگر باطل کړه د دخل اجر بتل اجر اجر باطل شوه دخلوی کړه او غرور کړه او تکبر کړه فسمع ابي ذلك اخرو انده دا خبر بل سوا اوريدا بل فقال ما ارا بذلك باسن ویز په دې کیسه غنانوینه داد jihad د دا کافر سره چې شمرچا غرور او تکبر کو نو دا تکبر او غرور نشا وی فتنه ازعاد د توار په دې خبره کې جگړاله حتی اسمه رسول الله صلی الله علیه وسلم تر دې چې خبره واوریدله الله رسول صلی الله علیه وسلم فقال وی سبحان الله الله حبیب فرمایل پاکی دا الله لا باسا دا د چې سویری په دې کې ګنانې شته باکريش دلو پدی اجر ورکی دیشی ویحمد آو پدی دی تاریخ بکی دیشی وی لاباسا یو جر ویحمد باک لیشتا چی پدی دل عجر ورکی دیشی و دی, دی صفتو کریشی وی فرعیت و بددردار سر رو ذالک وی معوقت و بددردار رضی اللہ عنو خوشحال شو پدی و جعل ارف و راس و او د شروع شیشی دا سر دا سی غصابی تا پورتکولو نا کوی شو شی دی مجلس کې جوړ دی مازرو و یا یقول انت समेत ذلك من رسول الله صلی الله علیه وسلم وی بو دردا رضی الله عنه د الله د حبیب نه خبر اورې تدې فیقول نعم ا او فما ذا ليعید عليه لو چې دا خبره واپس کوله پد حتا انی لا اقول ترضی چې ماوی لا یبرکن علی رکبتیه وې دې به را خبره دوره دوهراوله وې داس اور ترانی دې کېدو چې ما وی لا برکنا د رغبته دې بخا مخاکی نی پدي زنګونونو دته دو دور رانی دې کېدو او دور خوشاله شوې تان د الله د حبيب ندارې تلې نو ګره دې حدیث ندار هوتا چې غرور او تکبر الله نه وخی خود کافر روان د میدان جهاد کې کيو سره دا خبرې کوي چې دشمن پیوي لري او داسې دې دا تکبر غرزه دل کوي ندا خبرت رستدا دا خبره یا صدا درست ده چې دشمن پیو یا راي په دشمن باندې راب راولي وې فهمره بينا قالا کمر بينا يومنا اخر ويتي هر شو دې په مونږ یو ورځ بل فقال له ابو دا رضي الله عنه كلمهن يو خبره کو فرمایا کنه تنفعنا من توفيده كي ولا تدرك ولا ضرر ذكر قال قالنا او فرمایل قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وَمَنْ تَرَصُلُ اللهُ سُبْحَانَهُ فَرْمَایِدی یَالمُنْفِقُ عَلَى الْخَيْرِ وَمَالُ لَگُونَ کِ پاږه اسبانی چې جهاد د پاره ساتلې کَلْبَاسِتِي یَدَهُ بِسَدَقَة دا پشان دا سړی دی چې هغه غوډکړی وی لاسونه په خیر خیرات ورکول لایق بِذُهَا او دا لاسونه د خیر خیرات نه بندای نه نو په اسبانی شي مال لګای د پاره چې په جهاد کو نو دا ټول خیر خیرات دې او ټول فقال له ثم مر بنا يومنا اخر وبات يشو تمي اورز بل ابو الدرداء رضی اللہ عنہ اور توجو کلمتان تن فونا ولا تدرو یہ خبر کو فرمایا منت وفدرا کہ اوتا لزرر نہ درکئے ابو فرمایا الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے نے مر رجل خريم الاسيدي نادر اے داغه صحابیت دوره للی سر په یو چسم دی وکوبانه پروت وی کا چری د اثر دوره او ګټ کړی نه وی او کا چری د علنګي د بيټونه کته نه تیر خسلې دی دا خو یو خو دا لم د بيټونه کته نه او یو سر به انتحال وشوي فبلغ غالک خریبت دا خبر حضرت خریم رضی الله عنه ورسید فعجل نو تلوار کفا حدا نو چاره را واغه صفقت او نا سر سره کټ کوو علاوه نه هي د وګړو دی نرمو پوری اړتیا لولې شریف پر خپل عدالت абаزی او عواقب یو فتنهونه نه کړي هم باید د دیندارو او د دی طلابو ولولې شریف لري د از حضرت پاک سنت کینه غري رسپک ګوره نو کېدې چې جبل پلجن فلاش نبی رسول الله د دې کسمه شریف یې ده د وګونو نرمو پوری د وګونو د نرمو او د دی دې تر ترمنځ پوری او کله الله د حبیب یختوبه داږي مبارکې والی او حنا اله مدام دکري کور سره خړل جایزم دي بلکې علماو لیکلي چې مستحب او سنت دي او نبی رحمه السلام او ادا حج عمره نه علاوه مبارک نه خړل او د سنت طریقې مطابق شریف لري د صحابو زره چارا راو او سر کټ کو ورقهه او پور دې کو غلن اعلان صف ترنی ته رنی پندو ګور دا خو په خبره په دل صحابه کرام ځکه دوری ایماني قوت چې صرف د اشاره ضرورت لن که خبر او کین شو کو اکثر خلکو خان دي او کوم نو خان دي نو عمل کو ل توفیق زموږ ایمان دو رقم زور شې نه ملاوي ثم مر بنا یوم انتیر شو پمږ یواز اخربل فقال له ابو الدرداء ابو الدرداء رضی اللہ عنہ ورته ویلی وکال ما تنثا نا او خبر خو فرمایا موږ له فائدہ را کی ولا تذرک اعتا له zarar نہ تر کی تکلیف بدرلنی قال سمعت رسول الله الله علیه ویذا لا حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا انکم قادمون علی اخوانکم وی تاسو تلون کیئی پخپلر نوبان ی یعنی تاسو رخلو لون سرزای او روان یی فاسلوا ریحالکم نو تاسو درش کئ دا دخپلو او خانو کی جاوې تاسو کئ یعنی درش کئ دخپلرن سرزای له دی کی جاوې مدرست کئ وَاَسْلُهُ لِبَاسَكُمْ وَأَدْرُسْ كَيْفَ الْجَامِ حَتَّى تَكُونُوا كَأَنَّكُمْ شَامَتٌ فِي النَّاسِ تَرْدِئُ شَيْئًا لَكَ تَأْسُ چي سي خوب صورتي په خلکو کې فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْفَحْشَ وَلَتَفَحُّش وَيَلَا فَحْش نَخَو خَي او نه په زور چي او سره فحش اختيارې د نه خو خَي رواه و ابو داوود بيسنادين فاختلفو فی توسیقه و امام داود دا حدیث پساند حسن سره ذکر کرے و دیکھ یو راوی د قیس ابن بشر نو اختلاف دے دا, دا محدثین فی توسیقه و تضعیفه چه دے سے قوو که ضعیفو او بیات آئیت کی پیش گئی و قد رواله مسلم امام مسلم رحم اللہ دے دنیا روایت نقل کرے او دا دوار محدثین دا ضعیف راویاننا روایتنا نقل کرے وصلی الله تعالی صرفه <تصفح> بعد مرغری په مقصد وي په انكم قادمون علی اخوانکم تمخ کی حدیث و ایتاس ورکلون په سفر کی مرغری بل الله حبیب علیه بس تاسو کورونو تځی تاسو شو کئ داخخل کی جاوه او دوحا میسلو کئ خپل جامید درست کئ یعنی داسه پګندا حالت پی کورتا مزای او داد اسلام اغا حسن آداب دی اسلام کی طریقہ دارو یو سرے سفر تا لاروی نو دے بناساپی کورتا نرادی چمخ کی خبر نرے کرے یا ہو بے مخ کی خبر کرے او یا تدے ناساپی راغنو یو دنبیری جماعت تا لارشی اونته دی نفع دونکی انتظار دی اوکه الله <سؤال> حبیب داغه علت لیکر کړې لګتا سولبرا شباب ولاداب چپپور کې زنانه ای غی سفه جامې واچي صفایو کی اسلام دا غواړي چې د زوجینو درشتدارو خپل منز کې نفرت پیدا شي بلکې محبت راشي وا نبی سید الخدری رضی الله عنه داغو سیدی خدری رضی الله عنه نریوایت ته یې فرمایي چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمایلی تزارۃ المسلمی هغه لنګو پر څوک د مسلمان اعلان فسق ترنیو پنڈای پورې وایو ولا حرج او ایس ګناح نشتا اولاد نه حداسی فرمایلی وی ګناح نشته فيما وینه هو بینل کابه هغه چې ني پمند دینی می پنڈای او پمند دیګټه اته دینی می پنڈای نه لنګو پر څوک قتل خود دیټو نه پورته تا, تا ورته خنګری وای خنګری ولا وای چې هغه نه پورته لغیاپتی غنا نشتا ما کان اسفل من کابل او هاغه چخکته وی دلنګو پر توغنا د گیټونا نو فہو فین نار اغه با دغه کسبه د جهنم تور کی و ومن جر ر ازره او چا چي لټکاو کاور اسکا ازره لنګ فل راکشیشور پر سی بت ورن د تکبر د وجنا لم ينظر الله الیه نل ربل عزت بدتا په نظر رحمت سرنګوري ارواح ابو داؤد دسنا دین صحیح ہے امام ابو داؤد تہ حدیث ذکر دے رہا ہے پس نبی صحیح ہسرغو شریعت سمر حکم فرمائے لے عوام مسلمانان تموں پدی کے مبتلائے عام مسلمانان نوجوانو بوڈاگانو جوانانو لو گورے ناریناو پس بس دے عادت جوړ دے او رواج جوړ دے او دا گناہ ہی کبیرہ او دور سخو بال لے وان ابن عمر رضی اللہ عنہما داذلے ابن عمر رضی اللہ عنہما نے روایت ہے قال فرماییده مررت على رسول الله صلی الله علیه وسلم و وجدت ارشم پر رسول الله صلی الله علیه وسلم وفی زاری لکس و فی ذاری استرخاوا ها وزما پدې لنګ کې لخص سوال یو نو کله لنګ دې سستړلې یا پرتو نو کله هغه فقال الله حبیب را تو فرمالیا عبد الله و عبد الله ارخا از رکھا دا لنګ دې دېټونه ما پورته کسمه قال زید الله حبیب نورن پورته کا فزت نو مانورم زیاد پور تکو فما زلت نو مشم ز اتحراها بعد چیز د دې خیال ساتم د دې نفس لکه الله حبیب راته आवाज فرمایلو فقال بعض القوم بعض کسان ورته وي قوم کې چې ترک نپوري تا پور تکو فقال الى انصاف الساقين وی ترنی مو پند او دا اور خبره دا چلنگو پر لنګو پرتندي دني مي پند اي فوري دا حکم ټول د نارينه مبارک رواحو مسلمان د زنانو مبارک د الرسول صلي الله عليه وسلم وان هو د ابن عمر رضي الله عنهما روایت ده قال یې فرمایي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم چې رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمایلي چې من جرثوبه خيلا چې راغ تزان پس جامد غرور او تکبر د وجنا لَم یَنْظُرِ اللَّهُ إِلَيْهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ اللَّهُ بِنُغُورِ دَلَ پَنظر د رحمت پروز د قیامت فَقَالَتْ أُمُّ سَلَمَةَ فرمایلی ام سلمہ ام المؤمنین رضی الله تعالی عنها فکیف تصنع النساء ویسرن یکار بکئی زنان به زیولهن نا دخلوا سادر او د کمیس او د لنګ او پرچک د غپلش کو سره قال یُرْخِينَ شِبْرًا وی دیدی یو لیش را کتا کئی قالا تی زن تن کشف اقدام هنہ وی قربان بیاخو بی ام قدمون سرگنوی قالا فیرخینه زران وی دیدی یو گذرا کتا یعنی چې دا ظاهر قدم د زنان پلنگ اوپر تکی پوٹی لای زدنا او پا دیدی دیات اینا ادیو جنہ مسئلہ دا دا چی زنان موس کئی نگول تاسو اکتا صدفی کی کو دوری او دی کیویلی چې دا آزاد زنانه وسيلو ټول بدن عورت ته مگر دې په لاسو نه غوړي امر وندنه نه پلې شي اودم رحم هاو مسله راته را چې پکور کې قلموس کوي نو دا ظاهري قدم دین دایي فار جامو کې پټوي ظاهري جامو کې دی بدن او دا قدم پټوي اودا مسله را چې جون کې زنارات د لاسو د مړو اندونو نه علاوه راځي په لاسونو او د مخن نه علاوه نور ټول عورت ته نو دا مساله ده کدیو زنان پاندی سلورمای نس سرګند شوه نو دی مجنکی لکه پاندی حساب سره و کی د دې زنګون نکته ترګیتو پورې پاندی دا نو کدیو زنانه کپڑا پرتو گو لنګ دور پورته دې چې سلورمای سه پاندی ښکاری یاد سر سلورمای شیخ کاری یاد لاس سلورمای شیخ کاری نو د دې مجویانکی کی دا دیموش شران نکی خدا دکور دا, دا موش حبر دا بار که زنانا رازی نو پکار دارے چیا خودی داسی وی چی پجاموکی لائف پی پٹی وی ورنہ پا اوڑی کم نرائی جراب دا دا, دا دا دا بای زنانا و برکی پسر کری خدا غی لاسونا دا برکونا باروی د دا برکونا باروی نو دا پورا پردن لازب برکی کې دن نوی ورنہ دستانی دا دا دا دا دا دا دا دا نباری کا نواری کا جرابل استعمال اید فرواہو ابو داود و ترمیزی جو دا حدیث ما ابو داود ذکر کردو امام ترمیزی وقال حدیث حسن صحیح باب استحباب ترک ترفع فی اللباس توابعن و ای باب دی پر بیان دی کچھ مستحب دی پر قدل دو چتوالی پجامو کے خدا جزای دو جنا دیدر دی دی ایدیو سڑی وشتا تیاوزنا نو وست چې قیمتي لباسا چولې شي خدای اخرت د فکر د وجناد عجزید وجنا سره د وسنا معمولی کپڑے استعمالای نو د دې دې لري چرې وي وې قد سبقا فی باغ فضل الجور وې دې دې بعضه حدیث تیر شوی دی په باب د فضیلت د لږی کې و خشونه او چې دې سړی زندگی ساده وی سجملی سجمله ته به هاذ الباب چې دا تعلق د دې بافسره د معاذ بن انس رضی الله عنه روایت ته ده فرمای چې رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم فرمایلی من ترکل لباسا چا چې پرخو قیمتي او عمد لباس ای خوسته تاواضا لله ایو د غفل وجه ده هغه هغه کې رسو من ارغ له دکه صاحب درغه له حالات غټ ورته دا الله حبیب ورته معلومه نشي یا ورکس څه مانشه نشي الله مال درکینو پکار دے چې داغه ساسر پتاخ کاری یو د بخل د وجنه او د بخلی د وجنه یو سره صحیح لباس نه یو دا نشي ورسه دي خود د پزړه کې عجز دا د قبر او د اخرت فکر دي یو يردا زه د 200 او 300 روپو غس کپڑا مچولې شب دا هغه په یو عام معمول لباس صحیح تواضع علی الله تعالی د پار د عجز یلاتا وهو یقدر عليه او دې حاضر دې په دې قیمتي او عمد له لباس باندې خدای الله د عجزې د وجه نه پریزي نو تاعه الله رب بلی دنر الله او بل قیامت په ورځ کې قیامت على عروس الخلائق د ټول خلق روان دي ټول خلق و الله وايي زما فلاني وهند راشه حتا يخيره رب العالمين اختیار اختيار ور ورکي من اي حلل الايمان شاء يلبسها دا دا کمی ویکومی جامید ایمان د جوړونې چیرې خوښ شي نوای چوا ایمانوالو د پاره څه جوړې چي تیاری ويستا چې پکې کوم حخلا هوا چوا د دې باغې لروا غندي او دا غورسندل وي د فخر خبره ده کيو سره د الله د پاره مثال په تور خپې زار رسول شي واجزی د درمیان استعماله دا چې هر یو شي کې کوم مقصد دی بخل نه مقصد دی عاجزی د الله او فکر او سوچ د رحل احمد او وقال حدیث حسن او فرمایلی دی چې دا حدیث حسن دی باب استحباب التوسط فی اللباس وای باب دې پدې کې چې مستحب د درمیان روي په لباس کې ولا یقتصرو قوتای بن کای علاماته یذری بهی چا دې دنه ایبنا یذری به لغیر حاجت بغیر د سہاجت نا ولا مقصود الشرعی نا بغیر د مقصود الشرعی دامر ابن شیم نبی انجدیه رضی اللہ عنہون روایت تے قال علیه فرمائی قال رسول الله صلی الله عليه وسلم اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی لی ان اللہ یحبو اللہ لا خبر اخوی اخو این یرا اثر نعمتی داچ اگوری اغا اثر و نخی دخل نعمت علابدی پخل بندہ جو بندبانی دمال نعمت کرے نو پکار دادے چراغی نعمت اثرات پدوی نو دے دے پلے باز کے بخلب نیخ پیارے او په لباس کې د یو سره توازن مختیار دی رواه ترمذی یو وقاله حدیث حسن المسلم الله تعالی علیه وسلم د قاص الحریر علی الرجال باب د بیان د حرمت د جامود رخمو کې علی الرجال د ناری نه وډار ناری نه پر رخمو جامې نه استعمالی شي وتحرین جلوسهم او داران حرام دی ناشته د وی علیه درې خمو پجامو درې خمو غدای جوړه کړي دا غی بالخ ده تکیالا نو پاورین ناشته حرامه و استنادهم اله او نو په تکیالا غی درې خمو بالخهو کپړې تا وجواز لوکسیه لنسا او جواز ده د اغستو د درې خمو د زنانو لپاره یني زنانا درې خمو جامې اغستې شي عن عمر بن الخطاب الله عنه۔ حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ نے روایت دے فرمائی۔ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائی لی تھی لا تلبسو الحریرا۔ تاسو ما چوي اے ناری نو جامې درې خمو۔ فانما اللبسو۔ بے شک هر اسوب چداد درې خمو جامې واچولي په دنیا به دنیا کې۔ نو یل بصوف الاخرہ بے بنا چوی دا با اخرت کی اخرت کی بنا شهید د دې مقصد دینو محدثین یو څه مقصد د ذکر کری ويكون کی نارینه او د پارا درې خمو جامعہ حرام دي نو که سره اچھا او حلال ورتوی نو کافر دی د اخرت کی بنا چای یعنی د جنت لنشی ځکه کم شې چې الله رسول حرام کړی او یو سره حلال غنی نوغد اسلام د دایره نبار بارکی یو مقصد د حدیث دا دین داړي چې یو سری په دنیا کې درې خمو جامې واچولې او دې مسلمان او دا ریخم حرام هم غنی خو به مچي په دې نه د خپلې ګناه په مقدار کله الله ورتبخنه اونکي او سزا ملاوي شي او دې جنت ته ورنن شي نو دې بدره خمو د جامو او استونه تر ډېر عمره پوري محروم وي اوخره الله رحم کرم به شروع ست بیا بیا چې او ډېر عمر بده محروم نه دينا متفقون علیه وعنه حضرت عمر ابن الخطاب رضی الله عنه روایت ده قال د فرمای سمه او رسول الله صلی الله علیه وسلم کوئی ما اريد لی رسول الله صلی الله علیه وسلم نه یقول چې فرمایله ان ما یلبس الحریره دیسا کا اچوی درې خمو جامه من هغه لا خلاق له چرا غل اخرت کې صبر خني متفقن عليه وفي روايه البخاري يعني مله خلاق لهو في الاخره هر اسوک درې خمو جامي بناري نو کيچي چې غل اخرت کې وسبره خني قوله مله خلاق لهو الا نصيب لهو دا غل اخرت کې صبر خني تاس رضی الله عنه روایت فرمائي چې رسول الله صلى الله عليه واله وسلم فرمائيلي دي مله بسل حرير في الدنيا چا چواتولې درې خمو جامې په دنیا کې نو لم یلبسو فالاخره دې دې ناشوي بیا اخرت کې متفقون دي علي رضی الله عنه روایت ته قال فرمایي علي رضی الله عنه وای رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قتل رسول الله صلى الله عليه واله وصحبه اخذ حريررا روای غستل ری خم جامی فجعلو فی امینی ایدہ تخیل آسکے کیقوے وزہبا نوبل طرف لے سرزر روای غستل فجعلو فی شما دی نویگر رولی دا پدی گسل آسکے سمقالا و بیو فرمائل انہا ذینی بیشک دا دوار سی زنا حرام ان حرام دی علا ذکور امتی زماد امت پنار نو بانے زماد امت پنار نو دا دوار حرام دی ور بازی او پلاسو که د سروزرو گتی شوری وی بازی ما شمانو تا وی والدین ده سروزرو والیه چه لکانوی نو ای دا گناه پا دی مور اپلار دا که او نر ره او الک ده او پهوڑو کوالی او ده بلوغت نمخ که ورته والدین سرزار چه یا ورطا در اخم و جامع چه نو گناه پا والدینو دا نو دا اللہ او دا اللہ حبیب حرام کلی دی دی وجنه ناری نو تا دا گت او د ایمان سره د الله او د رسول دی او حکم درد او فکر راځي کله چې ایمان کمزورې کړه نو بیا هیڅ هلق د دې پروا نه کوي رواه او ابو داوود بیسنادن حسبن او نبی موسی ل شعریه د ابو موسی اشعری رضی الله عنه نه روایت دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم قال فرمایلی دي حرم لباس الحریر حرام کړي شوی دی جاوید رحم او زهاب او د سروز او استعمال علا ذکور امتي پا آغا ناریناو دا امت زمان و اوحل لی اناسهم او دا دا ریخم و جامع و دا سروز و رو استعمال حلال کرے شوی دے دا د دا زنانو دوی و اوحل لی اناسهم او دا حلال کرے شوی دے لی اناسهم دا او دا غی حکمتون ملماء و ذکر کری وی چونکی دا سیزونا آرام او نارینه الله دلیلو کارونه لپاره دې بجاهات کړي دې د دین لپاره قرباني کړي نو که چره دې لاس لکالی واچي وګونو کیوالای واچي او درې خمو جامي واچي نو د زنانو اونتي خوی به جوړ شي د پسر خو غړ غړ کارونه رواح ترمذی یو وقاله حدیثن حسنن صحیح هو وان حذیف رضی الله عنه د حذیف رضی الله عنه نریوایت قالے فرمائی نہ عن نبی صلی اللہ علیہ وسلم منګ مونکي یو نبی علیہ السلام ان شرب فیانیت الذهب والفضه چې منګ دې سشه اسکو او به د یوسکو چه یوسکو په لوخو د سروز شنو زروکی هغه کې نارینه او ټول شامل دي د سروز او کې خوراک ورته حرام دي وأن ناکل فیها او چې مون خراک کو په دې کې نو خراک او اسکاک د ناری نو د فارم د سرو د اسمنو زرو په لوخو کې حرام ده او د زنانو د فارم واللخ سیل حرير وديباج او دا واستو درې خمو نو ديباج امرې خمو لوي دا د ناری نو پره خاص ده و ان او دا چې مون دې دې د پاسکینو د دین الله حبیب صلی الله علیه وسلم منا کړو رواه البخاری با وجواز نفس الهریری لمن به حقته باب له بیان د جواز دا غستو درې خمو د جامو کې هغه چاته چې پچا باندې خارخ وېهه بدایې لښ نو د خارخ د لری کېدو د فار د رې خمو جامعې ټولې شي احمد رضی الله وې چرا حس رسول الله صلی الله علیه وسلم اجازه فرمایله رسول الله صلی الله علیه وسلم ل زبیر حضرت عبد الله حضرت زبیر رضی اللہ عنہ ہوتا چناوی ذکر در ترجمه کې چیر شو حضرت رحمان ابن عوف رضی اللہ عنہما فی لبس الحریر تبارد اغستود رخموک لکھ حق کن كانت بهبا دو د خان رخنا چپ دی دوارو بانو دوارو کو بادا خان رخو نو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم و رکا در ای خم دجامو استعمال اجازتو فرمائلو متفقن علیہ مخترمو نحی عن افتراش جلود النمور مخترمو نحی و دنبارو اسرح رب العالمین و محمد نشاء و محمد نشاء و سلطان مخترمو نحی توحید و قدرت کیسه ریسٹ پنسل دکاندار مدینہ مسجد جامعې دکان نمبر 742 موبایل نمبر 0303943753